Nem fél a Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem meg. Én csak boltba járok Sajnos kosztvában már nem, nem. Visszaszámolok 199 99 98 Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej Jancsi Civil Rádió 98.00-án És interneten Az a helyzet, hogy ma otthon az összes CD-t, tehát nem lesz kiúr. Van ez így, vagy ha nincs így, akkor is így van. Ez olyan, mint az Ausztria lotto. Ilyen nincs, és mégis van. Önök Ausztria lotto megjelentést hallottak. Úgyhogy ki is kapcsolom a CD-re játszót. Megpróbálok kontaktust teremteni, majd... Piko Andrással, aztán Navracsis Tiborral, aztán Baranyi Krisztinával, aztán Fülies Balázsjal, aztán hazamegyek. Akkor megpróbálok kontaktust teremteni magammal, hogy aztán elmehessek elkészíteni a soron következő civilapájánt. És hát utána szerintem egy ilyen nagy fekete lukba fogok beleesni, ahogy én jelenleg látom magamat. Ma 2019, november 22-e van, és péntek. Ezeket mind olvasom. Azt a részét már nem, hogy ez a kejfejjancsi, pedig lehet, hogy szerencsésebbet lennék, mert akkor nem tévesztenék. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Borultég alatt, vagy nem, ezt most nem tudom megmondani, 8 fok van. Nem igazán november 22-e, de mégis november 22-e. Az járt a fejemben az utolsó percekben, amikor beléptem ide, hogy felírtam tegnap két telefonszámot, és hogy kidobtam őket reggel, de ez csak akkor fog kiderülni, amikor hazamegyek, és megtalálom azok azokat a CD-ket, amiket nem hoztam el ide. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János 14 éven a uliaknak nem fölötte és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. A jövő héten kedden nem lesz írő lebonyolítású Kejfej Jancsi, hétfőn igen, hozzáti vagy minden nap kísérleti műsor. És minden nap utolsó adás, legalábbis ami a 98-os frekvenciát illeti, 0-0, a december 20-án leszek utoljára, igen, az péntek, az is péntek, teófil napja. papírjaimat elhoztam, így az eszem kihelyezett tagozat az itt van előttem. Ha önök szeretnének velem valamiről beszélgetni, már ha úgy gondolják, hogy erre alkalmas vagyok. 061 489 0999 Valamint 06367 Figyelek, ha van mire! 061 és 06 7, -7 es percel múlott reggel 7 óra, azt hiszem. Igen. Jó reggelt kívánok. A múlt héten a Füres úr nem tudott bejönni, hogy nem tudtak beszélni, és volt egy kérdésem a jég, pedig, Igen, a Bocsásson meg, ha sikerülnök, megköszönnök. Rendben, ha nem felejtett. <laughs> Ott voltam hát a CD-iben, de mondjam, ezt oda. nem felejtettem el. Rendben okay, van. Bolyat, akkor meg De ez, a, ez a Ferencvárosi Jég stadion, jól mondom? Nem. Igen? Ez, e ez a zúglóban felépült. Ez a rétsei. A rétsei, rétsei, rétsei, rétsei igen, mert két ilyen vagy... volt. Igen, igen, igen, igen, igen. igen köszönet. Nem? Én is. Milyen jó lett volna, ha otthon is felhívott volna, hogy ne hagyjam otthon a CD-imet. Kicsit meglepődtem volna. Ki más, 7 óra 9 perckor. Én megpróbálok jó interjúkat abszolválni. Ma ennyi telik tőlem, tehát most az, hogy itt felhangon valamiről elkezdjek önökkel beszélgetni, ennek roppant kicsi az esélye. Így, ha ők nem telefonálnak, akkor az áljúbaim mi fog szólni. 0614890999, 061, es es 0999, és 0636771161. Amilyen lelkes voltam attól, hogy milyen lelkesek voltak, vagy segítőkészek a Pető Múzeum, Múzeum titkárságán, úgy tűntek el, mint szürke szavára ködben, itt tudja, hogy miről van szó jó, akik nem, azoknak most nem kezdem el elmagyarázni, úgyhogy majd talán a jövő héten, ha megtalálom a telefonszámot, akkor felhívom őket. Ha nem telefonálnak, akkor én telefonálok, utoljára árulom a 06148909999 és a 0636771161-es telefonszámot ma, leszámítva, hogyha a négy interjú alanyom közül valaki nem veszi föl. Fiala lett. Felezzük meg az időt. E, és akkor az első felében legyen arról szó, amiről te szeretnél beszélni, függetlenül attól, hogy azt én egyébként kérdeztem volna. A második felében pedig e, akkor én kérdezek néhány apró vagy kevésbé apróságot. Piko András van a vonalban a 6. kerület polgármestere Józsefváros. Figyelek! Mi az, ami foglalkoztat? De úgy be, tehát mint, mint aki most úgy maga elé mered, és péntek reggel, amikor az feltételező, hogy lesz hétvégé hét és együtt lehet a családjával, vagy ki tudja, nem tudom, hát honnan tudja, hogy akarsz mondani? Figyelek! Próbálom ezt a munkát, a polgármesterséget a lehető legintenzívebben megélni, és ami most számomra a leg legérdekesebb és legtanulságosabb és szerintem a legfontosabb élmény az az, hogy hogyan tudsz egymást kizáró, de morálisan, etikailag egyaránt fontos szempontok között egyensúlyt teremteni. Mondok egy, egy példát, és oldjuk meg közösen, ha lehet. A, éppen a napokban hirdetett eredményt lakáspályázatokkal, tehát hogy lett egy sikeres ilyen lakáspályázatunk, amely egészségügyi dolgozók számára, tehát helyi egészségügyi dolgozók számára jött ki még korábban az önkormányzat, tehát ez nem az én kezdődött. 12 lakásról van szó. 12 lakást egyébként rászorult a helyi rendelőintézetben dolgozó családok vagy egyedülálló édesanyák, gyerekekkel kapták, ezek nem igazán nagyon jó minőségű lakások, de mégis jobbak, mint az albérlet. És amikor... Ezek milyen lakások? Ezek létező? Tehát hol vannak? Ezek létező önkormányzati bérlakások. Ugye az önkormányzat ö, lakáspályázatokat ír ki, bérlakáspályázatokat ír ki arra, hogy üljenek, tehát hogy, hogy ezeket a lakásokat hozzájutassa azokhoz, akikhez szeretnék. Korábban nagyon sokat írtak ki a... Ö, a köztisztviselőknek, meg a, meg a hivatali dolgozóknak. Mi ezen egy kicsit szeretnénk változtatni, és, és kinyitnánk ezeket. De most nem ez a lényeg, hanem, hanem az, hogy amikor elfoglalták volna, akkor azzal szembesültek, hogy önkényes lakásfoglaló családok költöztek be ezekbe a lakásokban. Az, hogy mikor, azt nem lehet tudni. Azt nem lehet tudni. Most bent vannak. Uh -huh. La lakhatási moratórium, vagy kilakoltatási moratórium van, most próbáljuk összeszedni azokat az információkat, de vélhetően, uh, akik hány bent vannak, lakás? ők is. Hát ez az, amit ma délelőtt fogok megtudni, hogy hány lakást érint, hány uh, családot érint, hány gyereket érint, akik uh -huh. bent vannak. Uh -huh. És azt is, hogy hány gyereket érint, akik meg beszeretnének uh -huh. kerülni egy lakásba. Uh -huh. Ezzel mikor Hogyan? Ez, ez egy nap, már két napja. Ilyenkor kiszól. És akkor az ember, Dékú, az, kiszól? Hogy, hogy kiszól... Hát ki mondja azt, a... hogy polgármester úr az én a helyzet, szám, hogy... hogy... Azt hiszem, hogy talán a, talán a, a szociális alpolgármester Emsziridaró Kildikó uh -huh. szembesített ezzel. E, ő meg más úgy miatt, ugye van egy ilyen gázkizárásos uh -huh. sztoria M. József igen, Városban le, lett, igen, igen, igen, el, mármint, hogy, uh -huh. hogy olyanokkal, akik rálátnak erre uh -huh. a dologra. És most azt találtam ki, hogy, hogy én ezt így így együtt magamtól nem tudom megoldani, uh, hanem a stábból azokat, akik érintettek, tehát a, a képviselők közül olyanokat, akik, uh, akiket szerettem volna meghívni az alpolgármesterek közül, a terület illetékese, a Misatics Bálint, uh, a, uh, a, és 12-en ma után le fogunk ülni, és csinálunk egy munkavitát erről. Mert hogy a, azzal szembesül ilyenkor az ember hogy nem tud jó döntést hozni. Mm -hmm. Pontosabban a saját stádián belül is elképesztően szóródnak a vélemények, egészen addig, hogy, hogy nem lehet tolerálni a, mm -hmm. az önkényes lakásfoglalást odáig, hogy független az előzményektől a gyerekeket nem rakunk ki utcára. Nem lehet, nem lehet vagy én most nem látom azt a, azt a sávot még, hogy hol, hol fogunk majd valahol megállapodni, de hogyha a stávon belül nem tudunk megállapodni valamiben, ami később... a ez szó a többséggel kéne meghozni, meg... vagy ez hogyan lesz? Nem tudom, szerintem konszenzussal. Az, az egy nagyon-nagyon rossz helyzet, és félek is ettől, hogy az ilyen történetek, már pedig ebből elég sok lesz szerintem itt Józsefvárosban, hogy az ilyen történetek azok azok olyan feloldhatatlan konfliktusokat ö, ö, okoznak, amelyek ö, komolyan befolyásolják. Hát ez különösen el, így van, el, hogy el, nem tudom, hogy most papíron itt van előttem, de tennebb láttam azt, amikor téged felelősségre vontak az ügyben, hogy te hogyan ígérted, hogy majd lakásokat fogsz osztogatni, és akkor visszakérdeztél, hogy ő ezt hol, hol olvasta, és aztán már nem tudott erre válaszolni. Tehát, ma, Igen, tehát mert mert hogy... csak azt mondom, hogy maga a lakás, az egy központi kérdés. Így van, a legtöbb ilyen levél, megkeresés, fogadóra iránti igény az mind minderről szól, és nyilvánvalóan van egy, van Jó, egy. Jó, van-e ennek a történetnek előterjesztője? Hogy azt te leszel, és el fogod mondani a dilemmáidat, vagy ki az előterjesztő? Ez, ezt úgy fogjuk csinálni, mint egy moderált munkavitát. Én leszek a moderátor, előterjesztem, hogy, hogy szerintem mindkét oldalon méltánylandó érvek vannak. Az egyik oldalon az, hogy, hogy nem lehet elhelyezés nélkül kilakoltatni, hogy nem kerülhet gyerek méltatlan helyzetbe. Ugye most a másik pedig, hogy, hogy olyan egy önkormányzat meddig tolerálhatja azt, hogy vannak akik, akik a rendes, törvényes eljáráson kívülről beelőznek, és aztán utána az egyébként méltánylandó érvek hatására ők előnyt élveznek, nem tudom, meddig és hogy ennek vajon... Milyen üzenete van az önkormányzat uh, uh, Ez méről. hány lakást érint Momentum? Ezt mondom, összesen 12 lakásról uh -huh. van szó, amik, uh, uh -huh. amik a pályázatban érintettek voltak, és mára fogom megkapni azokat. Jaj, azokat, nem azokat, tudod, hogy, hány, uh, hogy... Hogy összesen hány családról Ezek van. egyébként korábban üresek voltak? Igen, igen. Magyar, ezeket hát a lakásokat az a, az a... a szó fizikai értelmében, vagy valamilyen módon fel kellett törni, vagy valamilyen fizikai módon be, be kellett oda jutni, és ez egyben azt is jelenti nem vagyok teljesen életidegen, hogy akik ott laktak, azok nem gondolták azt, hogy erről bárkik is értesítenének, hiszen ha értesítettek volna, vagy az előző vezetés értesítették volna, akkor ez a helyzet most nem ért volna téged meglepetésként. Valószínűleg ők pontosan tudják, hogy a József Árási önkormányzatnak sok bérlakása van, tehát saját azon bérlakása, és kevés olyan embere és apparátusa, hogy ezt a bérlakás állományt, amely szerteszélye van a kerületben, ezt őrizzék, mm -hmm. hogy mm. arra sem... más kerületben volt kétetek. szó, hogy ez mennyi pénzbe kell. ezek milyen állapotú lakások? Ezek többnyire rossz állapotúak, általában olyanok, hogy, hogy, hogy föl is kell újítani, és ebben, át, ebben korábban volt egy olyan konstrukció, hogy fölújítás, So együtt bérelhették a lakásokat azzal, azzal, hogy a felújítás költségeit majd később lelakhatják. Tehát, hogy ez egy Jó, a Ennek a, a területnek, vagy, vagy ezt itt végig gondolva azt kérdezem tőled, hogy ebben saját magadnak kell valami sorvezetőt találni, amely egyébként innentől ez kérdés, amely egyébként innen minden történetre vonatkozik, vagy ez se igaz, mert egyébként ugye meg fogsz halni a szépségben, mert egy nagyon humánus vezető leszel, de közben a homok ki fog peregni az újait közül, mert azt fogják mondani, hogy ez egy olyan rendes ember, hogy azt is tolerálja, amit egyébként a jogszabályok szerint nem kéne tolerálnia. Igen, igen, én azt gondolom, hogy ezek a munkaviták nagyon-nagyon hasznosak, tehát hogy a politika nem spórolhatja meg azt, hogy ezeket lefolytassa saját maga, maga számára, és aztán egy, egy hasznos döntést hozzon. Ugyanilyennel szembesültem, egy másik téma volt, hogy, hogy most szembesülünk azzal, hogy az előző, tehát a csőben lévő történetek jönnek kifelé a csőből, és a bizottsági elnök, az egyik bizottsági elnök azzal szembesült, hogy el fogunk adni nem tudom én hány üzlethelységet. És oda jött hozzám, és kérdezte, hogy akkor most mi a politikai szándék, hogy mi lesz a, az üzlethelység gazdálkodásunkkal. Ő szerinte ezt most meg kellene állítani. És ebben is az lett a javaslat, hogy le fogunk ülni, és végig beszéljük majd azt, hogy hogy valóban az elidegenítése a jó megoldás a közösség számára, vagy az, hogy elkezdjük a helyi vállalkozókat jutányosan hozzáférhető üzlethelységekkel, ő, de itt állj meg egy mert ugye ezek konkrét történetek, ezeknek gondolom határideje van most. Az, aki egyébként már, e, ilyen történetben már benne van, ő most bizonytalanságban van, hagyva a tekintetben, hogy nem tudja, hogy akkor azzal az üzlethelyiséggel, amit bérel vagy megvásárol. Nem, nem, nem, ez nem konkrét személyek közötti adásvételről van szó, hanem hogy kijelölünk helységeket, hogy azokat helyezzük. Ezeket adni, már kijelölték? És... Hát most van a döntés előtt, tehát hogy, hogy igen, hogy erre. Jó, de pillanat, azt hozad, hogy benne van a csőben. Az azt jelenti, hogy az előző önkormányzat e tekintetben tett már javaslatot? Elő, így van, így van. De döntés még hogy, nem hozott? De döntés még nem hozott, ugye ezek bizottsági döntések kerülhetnek majd testületeli vagy önkormányzat, vagy a, a polgármester ö, hagyja jóvá, de hogy most vagyunk abban a helyzetben. Így aztán amikor... pályázat sincsen még. Így van. Tehát most, kell, most vagyunk abban a helyzetben, amikor, és ebben nagyon sokfajta jó megoldás van. A, az önkormányzat, a korábbi önkormányzat azt csinálta, hogy ezeket az üzlethelyiségeket meghirdette os piaci áron, és a kutya nem vitte el őket, emiatt aztán Józsefváros tele van üres üzlethelyiségekkel, nyilvánvalóan ez számomra nem egy száz az mit jelent, hogy eladja, vagy mit jelent? Nem, hanem, hogy piaci ára, tehát, hogyha bérelni akar a egy akkor úgy bérelt tőlünk, mint bármelyik magánembertől uh -huh. bérelt volna, hát valószínűleg aranyáron. Például milyen tekint... célból? Ittesek? Például milyen célból? Azt bármilyen Ugye, célból? Ugye bármilyen üzleti, tehát, tehát, üzleti oké, célból, oké. De, de, de gyakorlatilag az önkormányzat itt csinálhatja azt, hogy ő De számára... vajon miért nem vitték el? Ugye az ember azt gondolná, hogy, hogy a gazdaság állapotából adódóan az, hogy piaci alapon van meghirdetve az önmagában még nem kell, hogy gátja legyen annak, hogy ez sikeres legyen. Hát valószínűleg ezek nem, nincsenek annyira nincsen jó, jó állapotban, vagy nincsenek a, annyira a... jó helyen. Tehát, és az előző hogy... önkormányzatnak miért érte azt meg, hogy meghirdeti így, és közben nem viszik el? Nem tudom. Ah. Nem tudom. Ezen én is nagyon-nagyon sokat gondolkodtam. És sok egy helye, olyan sok pénz, vagy kevés helyes, hát, kevés pénz? Ez na, sok, uh, sok olyan, olyan helységünk van, ami üresen áll. Uh -huh. És ez tulajdonképpen az, hogy üresen áll, az az önkormányzat számára valódi De ebben is azt fogjuk csinálni, hogy vitatkozzuk, és a végén én például azt szeretném, hogyha arra fele menne a megoldás, hogy, hogy csökkentett áron, lehet, hogy nem teljes időtartamra, hanem egy, mondjuk egy ilyen, egy ilyen támogatott időtartamra kapjanak Kapjanak, kapjanak ezek a vállalkozásokat. Az előző önkormányzatban ezt egy bizottság tárgyalta meg, és most pedig ki fogja megtárgyalni? Tehát mi lesz most is egy bizottság fogja megtárgyalni, tehát ez bizottsági jogkör, csak most egy másik bizottság, az a bizottsági elnök, aki új fiúként bekerült ebbe a helyzetbe, rácsodálkozott arra, hogy Tényleg, valóban el kell -e adnunk egy, egy, egy üzlethelyiséget. Eladni, vagy kiadni? Vagy ki ez ez itt ugye eladásra javasló. Javasl És javasl alapvetően miért csodálkozott minden... rá? Tehát mi volt a csodálkozás tárgya? Azért, mert ő is ugyanúgy gondolkodott, hogy ebben az ügyben talán ö, jutnunk kellene bizonyos értékekhez, vagy preferenciákhoz, hogy az önkormányzat hogyan képzeli el az üzlethelységeinek a hasznosítását, eladással, vagy, vagy mondjuk a bérlésnek a felfuttatásával, és hogyha a bérlés felfuttatásával, akkor az azt jelenti -e, hogy akkor adunk egy rendes, Átlátható, de struktúrált rendszert, amiben az elején van a kedvezmény az önkormányzat részéről, hogy fölfussanak ezek a, ezek a vállalkozások, és hogyha fölfutottak, akkor utána. Jö, de akkor egy olyan részletet, hogy mondjam, ez olyan, mint hogyha nem az én kifejezésem, de mintha ez egy ilyen városállam lenne, amely egyébként szinte minden területére önálló elveket alakít ki. Ez nagyon szép, de ez mennyire életszer? Hát. Egyre kevésbé, mert egy csomó jogkölt meg fognak tőlünk. tőlünk és a, maradékra. a maradékra szerintem fontos, hogy, hogy tisztában legyünk, hogy ne rutinok alapján, alapján menjünk, hanem. hanem. Tehát szerintem megírja az a két óra vita a stábon belül, hogy eljussak a két oda óra Meg tulajdonképpen, Én itt hiszem, akkor mindennek igen. valami statutumot gyártatok. Vagy legalábbis ö, tudjuk azt, hogy merre fele akarunk, ö, hát, akarunk hát menni. Hát meg más szám már is nyilvánvalóvá válik, olyan, mint lennének irányelvek. Így, Így van, ez nem mindig jön a választási programból. Tehát, hogy a jó, csak az a kérdés, adza. hogy ez az életedbe belefér, mert gyakorlatilag ez a végén oda fog vezetni, hogy azt mondják neked, hogy kovási János, és azt mondod neki, megmondod, hogy Nem. milyen utca 5. Tehát, hogy, ez, hogy a szószoros értelmében káptalom ezt a fejed. Ezeket egyszer kell, és jó ügyek, tehát, hogy arra alkalmas történetek kapcsán végigbeszélni, és aztán onnantól kezdve tudni fogjuk, hogy ha önkényes lakásfoglaló kontra a lakásbérlők konfliktus áll elő, de vagy általában az önkényes lakásfoglalásra. Az a szárolkodés akkor azt Akkor nagyjából, nagyjából, mi az, uh -huh. ami, amitől persze egyedileg mindig el lehet érni, de hogy uh, egy kiszámítható és számunkra is uh, transparens. Uh, ez értékrend legyen, legyen a... Ugye, én én nagyjából is nagyjából ismerem a hallgatóimat, szerintem ők most oda és vissza vannak, érted? Én csak azt kívánom neked, hogy ezt meg tudod csinálni, mert azért lássuk be, hogy ez, meg még a többi hétköznapi dolog, meg még a fiala, ezek a járulékos borzalmak, tehát azért ehhez tényleg a 24 óra kevés lesz, és titelezzük fel, hogy egy idő után már minden megszületik, de amíg odáig eljutsz, tudod mit, az nem december és nem január Szerintem lesz. Szerintem Botka Lászlótól megkérdeztem, Szegedre mentem, egy kicsit hazalátogattunk a párommal, a és találkoztam, és találkoztunk, és megkérdeztem, hogy meddig tart szerinte az, hogy ez a napi 20 órás, vagy 16 órás meló. Ő azt mondta, hogy körülbelül másfél-két év, tehát addigra folytatja le az ember a vitáit, addigra ismeri meg a hivatal, addigra alakulnak ki a rutinok, ebbe bele kell állni, és... Kell. Jó, hát egy másfelől más pedig én rajtat kívül, de az én agyi kapacitása meglehetősen szűkös, és kívül az ígyat a világán senkit nem hallotta még, aki a kezdet kezdetén ilyen módon próbálja átvenni szinte négyzetméterről négyzet azt a területet, amit egyébként polgármesterként vezet, hogy ezt egyébként a botka megtette vagy sem, és hogy az ő népszerűsége, az összefüggésben van -e ezzel, vagy sem, azt nem tudom, mert róla, ugyanezt nem tudom. Téged a legjobb pillanatban csíptelek el, hiszen most kezdtél hozzá, és folyamatában tájékoztatsz, hallják az emberek, és gondolom, mint sok sikert kívának, csak az a kérdés, hogy minden négyzetcentiméterrel, meddig jutsz el, én csak azt jó, mondom, étenem, hogy, elmondom, hogy... mire jutottunk. Jó, rendben van. Okay. És látod, ez így a világán semmit nem kérdeztem abból, amit én szerettem most, <gül> jó. teljesen a te időd volt, de szerintem érdemes volt. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen. Szépen, jó szia Önök Piko Andrást hallottak. hallották. Majdnem pontos vagyok. Jó reggelt. Lehet? A világ mely részén van? Köszönöm mi a mai program? Tanácsülésen van. A tanácsülés ugye az, a, a, ahol, ahol a döntéseket hozzák, a tagállam, ahol a miniszterek ott vannak. A tagállami miniszterek ott vannak, és tegnap és ma tanácsülésen van. De kicsit Hol? úgy beszél, mint a Meixner Mihály szokat, amikor azt mondja, hogy a Zeneakadémia Mamurszorszky kiállításképei, Prokofiev, Rúmős Júlia, tehát már most van valahol? Hogy Hát, hogy ilyen halkan beszél. Ja, nem, hát csak nem. Nem, nem, nem az autóban ülök, de vagyok valahol egyébként. Tehát ez igaz, az állítás igaz. Ennek van az épületben, mert nyolc mert kezdődik megkezdődik az egész szötség. Mi a téma? Ífűsági, ma, ma az ifjúsági tanács van. Ifjúsági munka, Erasmus, következő 7 éves pénzügyi kerettel. Ezek vannak. Mert kultúra is sport. Igen. Igen. Uh -huh. uh, maradjunk. Uh, jó, uh, azt kérdezem öntől, hogy például a költségvetést illetően miről tudnak beszélni, amikor ugye ezt a, ez, ez egy tervezet, amik terv, bekerül ugye a nagy kalapba, amivel kapcsolatban mikor és hogyan lehet döntés mert ugye az ember csak olvas valamiről, hogy majd egyszer lesz, különböző elvekről vitatkoznak amelyekben nincs egyesség, azt se tudja az ember itt Budapesten a Szregófoczában eldönteni mennyiben akadálya, hogy legyen aztán kölcsövetés mondjam már két szót egy ilyen értelmetlen pasasnak, mint én Hát itt itt kétfajta két, két költségvetés van. Van a szokásos éves költségvetés, és van a, az éves költségvetéseknek egy, egy ilyen hosszabb távú kifutására keretét adó 7 éves költségvetés, amit úgy jönnek, hogy több éves pénzügyi kerettel. És ma melyik van soron? Ma több éves pénzügyi kerettel van soron. Az éves költségvetésben a múltkor sikerült a tanácsnak és a parlamentnek megállapodnia. A, a dolog mind a két 2020? Esetben... Igen. Uh -huh. A Zolom mind a úgy néz ki, hogy a bizottság a javaslatot kidolgozza, odaviszi a tanács elé és a parlament elé, és egy ügynözett trilógus formájában, Az ahol mi? ott van a három oldalú tárgyalás, ott uh -huh. van a bizottság, ott van a tanács és ott van a parlament képviselői, és a tanács és a parlament gyakorlatilag úgy, mintha egy kétkamarás parlament lenne, és a tanácslenemük a felsőház, a parlament pedig az alsóház ház, megpróbálnak megegyezni a bizottság javaslatában, illetve, illetve attól való eltérésben. Jó, itt akkor... meg egy pillanatra. Piko Andrással viszonylag könnyű beszélgetni, ha felveszi, mert azért elég jól ismerjük egymást. A 2000-es évek elején hosszan barátkoztunk, és most ő ugye, mint kiderült, eleve politikus akart lenni, csak képviselőként megbukott a 90-es évek elején talán, és az úgyságéres az egy átmeneti dolog volt, de ez az igazi szerelem. És most arról beszél, hogy hogyan próbálja megalkotni azokat az elveket, amelyek alapján majd Józsefvárosban a hétköznapok alakulnak, de ezt olyan gondossággal és olyan műgonddal csinálja, hogy az embernek egyfelől tetszik, másfelől meg van benne némi aggodalom, hogy ha a hétköznapi problémák jelentkeznek, amelyek prompt megoldást igényelnek, akkor ez de, tehát ilyen gondolkodás mellett ezt meg lehet -e valósítani, ki fog derülni. Az a mechanizmus, amiben önbe került mint biztos az önnek mit mutatott? Mert ugye egyszerre lehetett látni, hogy ez egy ugye egyszerre volt arról szó, hogy ez egy túladminisztrált dolog, ugyanakkor azt mondta ön, hogy azért maga a gépezet és maga a mechanizmus jól van kitalálva. Tehát amikor van ez a trilógus, akkor én azt lássam -e, hogy valójában, amikor jön egy új ember, annak csak be kell tanulnia ezt a mechanizmust és utána már tud biciklizni ebben, szemben a pikóval, aki azt mondja, hogy ilyen nem volt a nyolcadik el, volt működés, de nem volt neki mögött elrendszer, és most kiadalgozzák ezt az elrendszert, és a mechanizmus pedig ehhez fog alkalmazkodni. Nem tudom, hogy mennyire voltam érthető, kicsit hosszú voltam. Abszolút lesz. érthető. A, hát ez ugyanolyan, mint hogyha az ember a nemzeti politikába belép, akkor van egy törvényhozási mechanizmus, Azaz, hogyha valaki kormánytag lesz, akkor meg kell tanulnia, hogyha egy törvényjavaslatot beterjeszt, akkor ezt a bizottságok hogyan tárgyalják. Ennek van egy kidolgozott rejt. Jó, csak mondok egy a példát van. önnek. Én múltkor hihetetlen garral letámadtam a Füriás Balás, és a héten voltam a Gulyás gergei és beszélgettem vele, A törölve, mert neveket előtt azt nem mondunk névelőt, És kiderült, hogy maga a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsával kapcsolatban nekem nagyon klassz gondolataim voltak, de nem biztos, hogy a valóságnak megfelelőek, mert hogy egyébként ez egy olyan egyik Fórum, amely nem így lett megfogalmazva, én fordítottam így, egy kvázi formalizált kávézás. Tehát, hogy, hogy, hogy miközben a kávézásnak nincsen formalizált változata, a közfelejtsések tanácsában ez így működik, amely nem hoz olyan döntést, ami, ami bárki más helyzet elé állít, nem láttam még át teljesen a mechanizmust, ahhoz rövid ideig voltam ott, nekem hát nem azért mentem, hogy egy rádióinterjút készítsek. Azt kérdezem, hogy, és ez ugye menetközben jött létre, korábban volt, hosszú ideig nem volt, aztán megint lett. Tehát az, amikor ön például a kormány tagja volt, vagy itt biztos, akkor mennyiben van lehetősége arra, hogy a munkájából és az elképzeléséből adódóan olyan fórumot hozzon létre, amely valamikor létezett, vagy sosem létezett, de ön azt mondja, szükség volna. Van rá lehetőség, persze. Hát, hogyha, hogyha ezt. Tehát az ilyen jellegű egyeztető fórumokat minden további nélkül. Ezek nagyon fontosak a politikában. Hajlamosak vagyunk minden olyan dologról lesajnálóan beszélni, amiben. Nem, nem leszajnál, Magyarországon, nem ennek az van, nincs ön, divatja. Nem azt hogy ön beszélt, leszajnál, Igen, ez így van. Sajnos, tehát amiről az ön beszél, az, az olyan, mint amiért az ember elmegy az állatkertben, mert itt pingvinek egyébként az utcán nincsenek. I igen, Lehetnének ez nagyon fontos szerintem, és minél több ilyen lenne, az annál jobb lenne, ilyen formalizált kávézás, vagy informális beszélgetések különböző partnerek között. Ilyen, itt rengeteg van. Ha, ha olyat akarok, olyan fórumot akarok létrehozni, ami döntést is hoz, főleg, hogyha a erejű döntés, hát az, az egy nehéz dolog azért, mert itt, uh, itt, itt, itt 60 éves rendszerek vannak, és ebből a szempontból maga a döntéshozatal is azért egy nagyon erősen formalizált rendszer, ami nekünk a furcsa, ugye nekünk egy kamarás parlamentünk van, meg egy meglehetősen egyszerű szerkezetű politikai rendszerünk. Mit nevez Hát az, hogy erősen központosított, itt most minden értelme, tehát az alkotmányos szempontból is, területileg is, minden szempontból egy olyan politikai rendszer, nem olyan, mint a német mondjuk, ahol a tartományok alternatív politikai uh -huh. tereket jelentenek, ahol különböző... De az a az esetben nem minősítés, hanem leírás. Leírás, uh -huh. uh -huh. így szerkezetileg egyszerű így fogja és éppen ezért egy magyarnak nagyon nehéz uh, hogy mondjam, uh, át, átlátnia azt a, azt a döntéshozatali bonyolultságot, ami itt van, de hát ez egy nagyon összetett politikai egység az Európai Unió, úgyhogy ebből a itt sokkal csatorna van most. Ez a trilógus ez ténylegesen olyan, mintha egy kétkamarás parlament, két kamarájának a delegáció. Annak idején nálunk a delegációs bizottságot tanulás uh -huh. időszakában, amikor a, a két az osztrák parlament és a magyar parlament delegációi összeültek és a közös ügyeket uh -huh. megvitatták. Itt is gyakorlatilag ez zajlik. És ennek a döntése aztán hova megy? Ez lesz a döntés. Tehát amikor én az elmúlt öt év folyamán... Ott, ott mindig ennek a, a végén rá van nyomva a a pecsét, vagy rajta igen. is van. Hogyha ők megegyezésre jutnak, akkor rá van nyomva a pecsét, a bizottság pedig alkalmazkodik ehhez. Tehát én ezért mondtam az elmúlt öt év folyamán mindig, amikor a bizottságot különböző politikai villámok érték, hogy a bizottság azért alapvetően a tagállamoknak... Ez a tehát, az az hány ember? Hát ez attól függ, hogy hány ember. Ez általában úgy néz ki, hogy a... A tanács oldaláról az éppen soros elnökséget ellátó ország képviselteti magát, ő képviseli a tagállamokat, ez jelen esetben Finnország. A parlamenti oldalon pedig azok az úgynevezett jelentéstevők, akik az adott törvényjavaslattal vagy jogszabályjavaslattal foglalkoznak. Tehát ők többen vannak, és a harmadik pedig ön? A harmadik pedig én vagyok a bizottság, igen. Egyedül? Hát a munkatársaim ott vannak, hm. tehát... Igen, persze, mint delegációk vannak. Tehát körülbelül összesen mondjuk vagyunk a teremben mondjuk 40-en körülbelül. Ezek nyilvánosak? Nem, azt hiszem nem. nem. A tanácsülések okay. nyilvános, azt hiszem, okay. ami ma lesz, ez például az interneten követhető, lesznek olyan viták, amikor online lehet nézni a magát a vitát. Ez mind angolul megy? A tanácsban nem, a tanácsban mindenki használja. Nem, a itt a trilógusban. A trilógusban ott is kérhetik a tolmácsolást, a parlamentben és a tanácsban mindenki használhatja az önnyelvét, a, a bizottság az egyetlen, ahol, ahol, ahol három munkanyelv van, tehát ahol én magyarul nem beszélhetek a bizottságban, mert, mert az nem. Hány az nem témakör munkanyelv? van ma? A tanácsban? Nem, most ebben, tehát ami, ami, ami Most tanács lesz, tehát most nem trilógus a, de, de, lesz, de most, most visszatérve a trilógusra, ott, ott a legutóbb. A trilógus, amikor trilógus van, most épp, hát, különböző trilógusaink vannak, ami nekem folyamatban van, és most már nem fogom tudni befejezni, nagyobb, hogy ezt ki, mert november 30-án, ugye leköszönhet most minden arra utal. A, nekem van egy Erasmus, Erasmus-os, van egy Kreatív Európás, van egy Európai szolidaritási Testületes, azt hiszem, az a háromban. Ezek megintem. milyen elégkészületi állapotban vannak akkor, amikor a trilógus elé kerülnek, illetve a trilógus, a trilógus elé egyszer kerülnek, vagy többször kerülnek? Nem, több forduló van. Ez úgy néz ki, hogy az első trilóguson elmondja a tanács is az álláspontját, és a bizottság is, az, a, bocsánat, a, a parlament is az De álláspontját. De úgy, rendelkezésükre természetesen az előterjesztés. De kapják az anyagot, igen. igen. Ők kialakítják saját maguk, és akkor eljönnek a trilógusra, elmondják, hogy mi a kiinduló pont. A bizottság próbál közvetíteni a felek között, illetve próbálja meggyőzni a feleket, és akkor megállapodnak abban, hogy mikor lesz a következő forduló, hogyha már valahol rögtön meglát állapotnak azokat a részkérzéseket lezárják. Megfelejük. És csak olyan dologban, tehát csak azt írják alá, amiben a három fél egyetért. Igen, hát itt a bizottság alávetett helyzetben van. Tehát, hogy a, hát a másik a két félnek van jelentősége. Igen, igen. Ők a döntéshozók. Igen. Igen. Mi megpróbáltjuk befolyásolni őket, de ők végső soron beleállnak, és azt mondják, hogy, hogy ők ehhez ragaszkodnak, akkor a bizottság nem tud nincsen. És akkor ön valójában ezt szemléli, mint valamilyen parlamenti elnök? Nem, nem. Én, én a bizottság, a trilóguson én a bizottsági delegáció vezetője vagyok, tehát én vagyok az, aki ismertetem mindig a bizottság álláspontját, illetve próbálok közvetíteni a felek között. Én ezt értem, de hát, hogy a köz, közben a főszerep az övk ön önnek Az övék, más... ezért nem vagyok. Hát azért, hogy a parlamentben a parlament Jó, el, elnézést. Tudom, hogy mire, rossz, de rosszat Igen. Pedellus, mondjuk. És ma, ma a tanácsom mi lesz? Ma a tanácsról lesz, a, beszélünk a többéves pénzügyi keretterről, tehát most a, a, az ifjúsági munkáról, az ifjúságpolitikai politikai mobilitási lehetőségekről. És ez aztán ezek, ezek, ezeknek az eredményei hova kerülnek? Ezeknek az eredményei lehetnek olyanok, amik aztán úgynevezett Következ, tanácsi következtetések lesznek, azaz a tanács tagjai, tehát tagállamok, elfogadnak magukra nézve valamit. Mondjuk például azt, hogy a, a fiatalok mobilitási programjaira a jövőben több nemzeti forrást kell szánni, mondjuk. És akkor ezt elfogadják, és akkor utána ők ezt maguk mondják végrehajtják. Most nézzük ezt, és ez például volt már trilóguson valamelyik, tehát ezek a témák, amelyek egyébként előbb vannak terjeszt. Az Erasmus az Erasmus maga, tehát ami a mobilitási programoknak ugye a, a, a fő pénzügyi forrása, az Erasmus maga most van trilóguson, most decemberben lesz majd a harmadik fordulója a trilógusnak, és ha lesz megállapodás, akkor 2021-től már tudjuk azt, hogy mennyi az, amit az Unió tesz. Oké, forrása, de ez, de, egy, ugye... ez, egy, ez egy nagyon jó példa. Azt árulj el nekem, hogy az a decemberi trilógus, ami majd lesz, ott mennyire lesznek kicserélve a tárgyaló delegációk a mostanihoz képest? Mert ön például már nagy valószínűséggel nem ülott, de egyébként a trilógus másik ért oldalán ülők, azok változatlanok maradnak? A parlament már nem, mert ők változtak júniusban. A tanács pedig még nem, mert még a elnökség lesz, de hogyha ez nyugy januárra is elhúzódik, akkor már a horvát. Oké, okay, akkor abban segítsen történt. nekem, és nézzel, hogy Magyarországon élek. Mennyiben változik a trilógusnak a konszenzus. Nem is a konz... Mennyiben változik a trilóguson egy is ugyanazon dolognak a tárgyalása önmagából abból adódóan, hogy kicserélődnek közben az emberek, vagy pedig gyakorlatilag ugyanaz folytatódik, mert olyan ez, mint a kézilabda, lecserélnek sorokat, vagy a jégkorongban inkább, ez egy jobb példa, de közben a két csapat adott. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Értem. A, a, a parlamentnél nagyon változhat, változott is. Tehát a hangsúlyok változhatnak attól függően, hogy kik foglalkoznak az adott, például az Erasmusnak, ki a felelőse a parlamentben az adott ügyekben, és ő mennyire fajsúlyos, mennyire erős. Nem tudom, milyen, milyen nézeteket vall az Erasmusról. A parlament tudja -e leginkább változni. A tanács ugye fél évenként cserélődik, mert fél évenként más ország látja el az erőségi feladatokat, de ott azért van egy nagyobb kontinuitás, de ott is elképzelhető változhat attól függően, hogy mondjuk például finn elnökség, osztrák elnökség, Jó, a finnelnökség, vagy osztrákelnökség, vagy bolgárelnökség. de a gyerek az megmaradt, tehát a gyerekre egyébként a szülei, a korábbi szülei is mernének, de lehet, hogy mondjuk több pofont kap ebben az időszakban, máskor meg több nyalókát. Tehát azért érezhető tagállami, különbséget is érezhetők. Ugye az, az éppen az elnökségeink szaradat, hogy betöltő tagállamnak, vagy betöltő tagállamnak folyamatosan egyeztetni Jó, e, figyelj Nagyon nem tud mozogni. Vagy ki fog Elkodik, derülni, hogy volt, ez, egy, miért is kérdezem, én ezt az egészet nem túl bonyolult. Egyébként azt a rotációt, amit kitaláltak a féléves elnökség változtatásához, adnak az tulajdonképpen azon kívül, hogy jó pofa. Az mire jó? Hát... Ez jó kérdés, azon kívül, hogy jó Mert uh, tulajdonképpen arra jó, Rájött hogy erre. formálisan minden tagállamnak ad lehetőséget arra, hogy a nemzeti érdekei... Oké, rendben, de erre fél év rövid az, az ügyek különböző biztos, szakaszban vannak. Nem, nem, biztos, nem? rosszul látom. Fél év rövid, ebben igaza van. Egy év viszont már nagyon hosszú lenne, ugye ennyi, ennyi ország esetében, az már nagyon hosszú lenne. Jó, de nem izrikálja szét a mechanizmust abból adódóan, hogy a fialának ez fontos, a fial országnak, a Navracsics országnak az fontos, elkezdik, abba hagyják. Tehát, ez, ez, tehát ilyen nincsen. építenek egymásra a tagállamok egyre inkább. És hát vannak olyanok, amit elindít egy tagállam, a másik ezt nem teheti meg azt, hogy nem foglalkozik vele. Tehát így eh, ki, ki is alakít egyfajta folyamatosságot, de azért vannak tehát mindig. Érezhető, hogyha északi ország látja el az elnökségi feladatot, akkor mondjuk ilyen esetben is így van. A környezetvédelem, klímapolitika uh -huh. nagyobb hangsúlyt kap, ha közép európai vagy kelet-európai, akkor nagyobb hangsúlyt kap a kohéziós politika uh -huh. mondjuk, vagy a keleti partnerség, vagy a bővítés. Tehát lehet tudni, hogy melyik ország csoportnakunk a prioritásai, és az akkor úgy jobban megiszteltem, ez egy felrendszer. Tehát mindig behoz más-más szempontokat. Oké, okay, ugye alapvetően azért kérdezem, és ez nem különösebben jelentős zsákban, maska, mert én meglehetősen közelről, ha másképpen nem az, egy, a, az önkormányzatokkal való együttműködésemből kifolyólag nézem az átadás átvételt az önkormányzati választások után, hát ő, elsősorban Budapesten, tehát hogy hogyan van ez vidéken, abban a kevésbé rá, látok rá, és látom át, és ott alapvetően nem azt Érem tettem, mint amit ön mond, ettől persze a benyomásai lehetnek teljesen rosszak, ott nem olyan, mint hogyha ég és föld, vagy legalábbis kis hiány ég és föld, beleértve, hogy az egyik azt mondja, hogy ez így volt jó, a másik meg azt mondja, hogy most lesz jó, és ahhoz képest, amit ön mesél, jó, rendben van, ez sokkal rövidebben teszi, nem is látom át, az olyan, mintha külföldre utaznék, annyira idegen. Más a váltás kultúrája az Európai Unióban, mint Magyarországon, tehát itt, itt az az általános elvárás, és az a, az, a, hogy mondjam, az ad erőt, vagy az, az mutat erőt, hogy minden, utód, vagy soron következő dicséri az elődjének a munkáját, és a pozitívumaira helyezi a hangsúlyt. Még ha nem is nagyon van, akkor Én nem, azt nem várom, hogy, hogy dicsérik, de azt de... nagyjából elmondja nekem, hogy ez olyan, mint az angol gyep, hogy annyi időnek kell eltelni hogy ez itt de is így legyen, vagy, ez, vagy ez, ez, ez, ez másféleképpen van, és nálunk sose lesz így? Ö, hát... Ez... De ez olyan, erről beszélek, hogy ezt próbálom elmagyarázni, hogy hát Magyarországon ezzel szemben viszont még ha egyébként bicsére személytől az előttevékenysége, akkor is megpróbáljuk megtalálni azt a pontot, amihez képest magunkat határozunk meg. Én egy gyengeségnek érzem egyébként alapvetőt. De ennek alapvetően a... mi az oka? Ez gyengeség, mondom. Szerintem az emberek bizonytalanok saját magukat illetően, és ezért igyekeznek az elődöt diabolizálni, hogy ahhoz képest... És teljesen mindegy, hogy kivált kit maga ez a gyengeség. Nem, nyilván nem. Tehát most általánosságban beszélünk, mindig lehet hozni olyan példákat, ami tökéletesen cáfolja ezt az elméletet. Ez így van, de hát akkor beszélünk konkrét esetekről, de én úgy gondolom, hogy ez a váltási kultúra nálunk, ez nem jó. És... Az Európai Unióban teljesen más, igaza van, ez olyan, itt olyan, hát, az amit, amúgy, látok, ez, tehát neki amit mindenki ön látok, vagy Ez így is van, tehát így is van, mindenki mindenki igyekszik a másik munkájának a, a, a maradandó elemeire építeni. Jó, csak úgy nézek rá, mint egy fekete afrikai a havazásra. Nem, szerintem ez itt is Magyarországon is vannak példák erre, szerintem, Jó, de nem ez a tipikus, ebben igaza van. Hát, az így van. Én nem is mondom azt, hogy én feltétlenül ezt szeretném, de legalább kipróbálnám, tudja. <gül> mint, mint egy, nem tudom, egy japán éttermet, amiről azt feltételezem, hogy nem áll annyira távol, mint egy tókiói, hiszen nagyon sokszor elmondják, hogy a nálunk lévő idegen tájakra utaló éttermek azok valójában egészen mások, mint ott, csak ki van írva, hogy milyen étterem, mert egyébként az alapanyagot másféleképpen szerzik be meg az egész más. Tehát, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogy egyébként egy japán étterem az tényleg olyan, mint Budapesten, mert ahhoz el kéne menni Japánba, de most éppen momentán nem szándékozom Japánba menni. Tehát ez nagyon érdekes így belelátni valamibe, amit az ember egyébként úgy, ahogy ön látja a helyszínről, ráadásul, hogy közben aktív részese is, hát ebbe csak belehelyezkedni próbál, de mérsékerten tud sikerülni neki. Nézzük a saját sorsát a tekintetben. Önnek milyen érzés olyan projekteket elindítani, vagy támogatni, vagy folyamatban tartani, amelyeket célhoz már nem ön fog vinni? Hát ilyen mindig van az életben. Tehát én, én az élet bármely területén voltam, akkor voltak ilyenek. Jó, jó érzés elindítani, aztán bízom benne, hogy a, az utódom szívügyének fogja tekinteni. Nekem ezzel kapcsolatban nagyon rossz tapasztalataim voltak otthon Magyarországon, ott is rengeteg mindent. Gyermekbarát igazságszolgáltatástól kezdve a, a, az államigazgatási reformon keresztül egy csomó mindent indítottam el, amik aztán később azt tapasztaltam, hogy ott nálunk valahogy van egy van egy érzelmi azonosulás vagy távoltartás is ezekkel kapcsolatban, tehát hogy valamit én elkezdtem, csak azért mert én kezdtem el és nem az utódom, ebből adódóan nem tulajdonítottak neki jelentőséget, és elsoroltak, hogy aztán évekkel később, adott esetben sokkal drágában újrakezdjék ugyanazt. Itt ez nincs, megint csak az előzőekből adódóan, ahogy én folytattam. Azt az nagyjából az előző... tudja vagy sejti, hogy mennyi idő kellett ahhoz annak idején, hogy ez a mechanizmus létejön és zakatolni tudjon? Tehát, hogy ez mennyi idő alatt Hát, Amiben ön most ott Brüsszelben van? Hát ez nagyjából az, ez az 50-es évek végén, 60-as évek elején alakult ki. Hát az Európai Unió, a akkori nevén Európai Gazdasági Közösség, vagy még korábban Európai Szén- és közösség, azért jött létre, mert ezek a tagállamok, vagy azok a tagállamok, amit létrehozták, azok együtt akartak működni. Ez egy pozitív cél érdekében jött létre, ebből adódóan. Az itteni intézményi hagyománynak mindig is része az együttműködni akarás. Akkor tud csak haladni, vagy akkor tud csak előre menni az integráció, vagy akkor tud csak működni egyáltalán az integráció, ha a tagállamok együtt akarnak működni. Tehát ebből a szempontból teljesen más, mint mondjuk egy nemzeti politikai rendszer Magyarország. Az, aki azt a területet viszi, ugyanaz a terület marad, vagy pedig valamelyest változik, amit ön? A, a változik, Maria Gabriel lesz az utódom, aki most is biztos, ő bolgár, de most a digitális ügyekért felelős, és a, az én tárcám, illetve Carlos biztos társam tárcája, ő a kutatásfejlesztéssel és a tudományjal foglalkozott, ez lesz összevonva tulajdonképpen, és létrejön egy, egy, egy hatalmas Tárca, ami oktatás, ifjúság, sport, kultúra, többnyelvűség, kutatásfejlesztés, tudomány, digitalizáció. Tehát ez tényleg egy hatalmas terület. Önök között folyik permanensen, vagy nem permanensen, de egy ideje az átadását átvétel, vagy ezt hogy képzettem el? Hát kollégák is vagyunk, tehát könnyű a helyzet, mert találkozunk minden héten a kollégium meg, meg egyébként is, természetesen ő rögtön, amint kiderült a, az ő Jelölése erre a tárcára jelentkezett nálam, és akkor volt. Ami hát, azt jelenti egyébként, hogy Bulgária függetle attól, hogy x évvel ezelőtt milyen kormánya volt, ugyanazt az ember delegált, amit aki egyébként korábban volt. Igen, igen, igen. igen, igen. Ez mennyire jellemző? Ha ugyanaz a kormány, akkor, akkor eléggé jellemző. Ketten vagyunk összesen a bizottságban, akik a cipusi kollégával uh -huh. együtt, akiknek ugyanaz a kormánya maradt, de mégsem és sem újítottak meg minket. És akkor uh, november 30-ával -e jár le, mert ugye most 22-e van? Hát ez úgy tűnik, hogy ugye akkor ez akkor... végső, véglegesen akkor lesz biztos, amikor november 27-én az Európai Parlament szavaz majd az új bizottságról. Úgy néz ki egyelőre, hogy ez, ez fog történni, és ha akkor bizalmat kap a. a az új Európai Bizottság, akkor ő december első hivatalba lépnek, mi pedig december elsőjétől értelem szerintem nem vagyok hivatalban. Az, hogy egy diplomata lett végül is Magyarország Uniós biztos, annak a jelentősége sokkal többet árul el az itthoni politikáról, mint arról a szeméről, aki végül is biztos lett. Én ezt jól látom, hogy igen, igen. Én szerintem ez egy koncepcióváltás. Amely a hazai belpolitikának a következménye, függetlenül attól, hogy ez... Nem tudom, minek a következménye. Ez egy ember. Ez a miniszterelnök gondolkodásának a következménye, tehát nem tudom, hogy ennek ebben mennyire, van, mennyire van belpolitika, hosszú távú, rövid távú megfontolások. A miniszterelnök úgy döntött, miközben eddig euh, politikusokat küldött ki a bizottságba, vagy az volt a koncepciója, hogy politikus menjen ki a bizottságba. Most valamiért úgy döntött, hogy nem politikus menjen ki. A pozitívan akarunk fogalmazni azt mondhatjuk, hogy ez egy fegyverszüneti ajánlata az Európai Bizottságnak. Ha negatívan, akkor, akkor meg az, hogy, hogy ő a maga részéről technokatizálni akarja az egész kérdést. December 6-án Miklós és Csinsz kanapján miről fogunk beszélgetni? December 6-án? Nyilván Mikulásról meg a... <síthat> a, <ahogy> a mert <síthat> nem, mert csak azért kérdezem, hiszen akkor az lesz az első alkalom, amikor már nem lesz biztos, ha minden igaz. Igen, hát majd meg tudom. Dolgoz, dolgozok, ne, istemens, istemens, nem, nem kell hozzá a trilógus, nem, nem, nem, azt se tudom, hogy ki lenne a harmadik fél, Üm, kíváncsian várom. Őszintén remélem, hogy nem lesz akadálya annak, hogy 2020-ban folytassuk, és mint tudjuk jól, ha mezőr lenne, akkor is folytatnánk. Ezért bízom hogy lesz témánk akkor is. Nem, nem aggódom ezt tekintetben. Olyan még soha büdös életben nem volt, hogy mi tudtunk volna beszélgetni. Volt olyan, akkor kevésbé volt jó hangulat, de hogy téma nélkül maradtunk volna, és akkor hogy néztünk volna magunk elő, hogy hogy múlik el fél óra, olyan még a büdös életben nem volt. Ez így is. Sok sikert! Szomorú lesz, amikor majd ott hirtelen, hirtelen, hát nem is tudom, hogy összecsomagol vagy mire erre jó kifejezés, vagy ezt hagyjuk meg a jövő héten. Majd akkor egy kicsit sírja, jó? Tehát majd küldök önnek egy zsebkendőt. Ön papír vagy textil zsebkendőt használ. Mind a kettőt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Önök Navracsics és Tibor uniós biztost hallották. Ádám, figyelj, ebből valahogy lépjünk ki, mert nem tudom, hogy ebből hogyan kell kilépni mert most nem tennék be egy kiúrt egy percre. Viszont beraknám a híreket, amelyek egész kivételesen időben hangoznának el, ilyen úgyis nagyon ritkán hangzik, vagy történik. Nagyon szépen köszönöm, egy telefon belefér, mert hogy most 7 óra 59 perc van. 061 489 egy egy hat Nem fogok sokáig venni. Még várok 10 másodpercet. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Haló? Lehet? Ön valahol a világ végén van? Nem, csak vezetek, egy kicsit késve indultam, de mindjárt nyugalomban leszek. Hogyha jó, így a kihangosítóval akkor megköszönöm. Jó, nagyon szívesen. Most, mert ugye valami, az arról volt szó a múlt héten, hogy lesz egy rendkívüli közgyűlés. Én rosszul látom, hogy az nincs. Ne, lesz rendkívüli közgyűlés, hétfőn lesz, ma mennek ki az anyagok a. De annak még tegnap a honlapon nem volt nyoma? Nem, a rendkívüli ülés anyagait az három nappal az ülés előtt kell kiküldeni. Képviselő társaim volt, hogy ne szinteken, én ugye már szerettem volna ezt a, az ülést, hogy ez nem ma legyen, hanem jövő hét hétfőn, úgyhogy ma mennek ki az anyagok, és hétfőn lesz a rendkívüli ülés. Hány napi rendi pontot? Hú, hát ha jól emlékszem, akkor négy vagy öt. És parkolás De van benne? hogy hogyne. Annak dacára, hogy a fővárosi közgyűlésnek találnak a 22. napi rendi pontja a szintén a parkolás? Nem, a 22. az a, az, az atlétikai stadion, a 10. A tizedik a parkolás, igen, igen, a, igen, tizedik. a 22. az Végye. atlétikai stadion, látom ön is pont ezt a kettőt. Nézd, de euh, ki, kitüntetett figyelemmel, amit én Na, ne, hát, Maga után jön a füriese, én a füriese lennék, akkor meg is hallgatnám, önt, hát, hogyha mond valamit, hiszen a 22. pont az bent van, de előterjesztett anyagok még nincsenek. É, igen, igen. Most a fővárosi közgyűlésről beszélek. Igen, értem. Tehát a visszatérve a parkoláshoz természetesen a fővárostól függetlenül nekünk a saját helyi dolgainkat kell először elintéznünk, és neke, nekem ez a legfontosabb. Ugye itt január másodikától uh, saját kézbe vesztük a parkolás üzemeltetést, és megpróbáljuk uh, jól, működő és jól működőbb és hatékonyá tenni. Úgyhogy uh, én most ezen nagyon dolgozom, uh, teljesen jól haladunk, és én azt gondolom, hogy most már valódi, valódi eredményeket is fel tudunk majd mutatni a parkolás üzemeltetéssel. Ehhez végül is föl kell állítani valamilyen szervezetet? Mit kell fölállítani? Hát például alkalmazni kell parkolőröket, igen, tehát ez a, az első lépés, a parkolás ellenőrzését is saját kézbe vesszük. Be kell szereznünk olyan szoftvert, ami a parkolás ellenőrzéshez elengedhetetlen kell egy helyiség, ahol a parkolőrök ugye napközben tartózkodhatnak, átöltözhetnek, stb. stb. Az, ami most van, annak, annak, annak az föl kell mondani, vagy az lejár év végén tudnom kéne, de ez annyira bonyolult, hogy én ebből most nem tudnék levizsgázni. Igen, ugye számoltuk már 17 decemberében ezt a szerződést, és aztán kiírtunk egy közbeszerzést, ami hát botrányos körülmények között, ugye végül is eredménytelen nélek nyilvánítva, ezért maradt a régi cég, Igen. ugyanaz a cég, akitől meg akarunk szabadulni most már tizedik éve, vagy legalábbis én nagyon szerettem volna megszabadulni tőlük. Most december 31-en lejár a szerződésük, így semmilyen nem, nem kötődik semmilyen szerződés felbontáshoz, vagy megszüntetéshez az, hogy mi kimondjuk, hogy a saját Cégünkön keresztül mi magunk fogjuk üzemeltetni a parkolásra. A órák kinek a tulajdonát képezik? A kerületé, az összes parkolóra, amit tulajdonunk, a, a távfelügyeleti rendszer, ami ugye szintén megvásároltunk, de soha nem használtunk, mert valaki úgy gondolta, hogy jobb lenne, ha ezt nem kapcsolnánk be. Az is amit tulajdonunk, uh, itt gyakorlatilag uh, egy dolgot kell most mástól beszereznünk, vagy bérelnünk, vagy használatba vennünk, és ez a az ezeken a pda jukon működő rendszer, ami, ami ugye a parkolás ellenőrzés. Abban segítsen fél, nekem, mert én elolvastam az anyagot, de abból számúra nem világlott ki, vagy hogyha annak ki kellett volna világlani, akkor én erre alkalmatlan voltam, hogy amit most a főváros javasol, az egységese, vagy az továbbra is kerületi, csak más elveken alapszik. Ez az egységesítésről nem szól ez a határozat. De, a akkor szeren... Szeren... Jó, igen. igen én szeren... De nem volt arról vagyok... szó, csak halkan kérdezem, hogy, hogy, hogy az is terve van véve, vagy ez a következő lépés lesz, vagy ezt elvetették, vagy rosszul emlékszem, vagy valami? Én, én a... Nem, nem. Ez, ez az a, ez a, azok a lépzősérkülő szól a mostani fővárosi uh, előterjesztés, amit nagyon gyorsan meg kell uh, változtatni. Tehát ami egyrészt átláthatóbbá teszi a parkolásból befolyó pénzek útját, másrészt pedig, hogy is mondjam, a, például az automaták sűrűségének a csökkentésével, megpróbálja egy kicsit egyrészt a mobilos bankkártyás fizetés irányába terelni a... Jó, csak a hát, ugye, parkási... ugye ez benne van, csak ugye arról volt szó, hogy itt nem arról volt szó, hogy a automatákkal van probléma, hanem arról volt szó, hogy a bankokkal van probléma. és arról nem tudok, hogy a fővárosi közgyűlésnek hirtelen kompetenciája lett a bankokkal. A bankokkal én nem tudok semmilyen problémával. tudom. Én, nekem, nekem azt mesélte a Horvács Abad, hogy már pedig a 14. kerület annyira nincs messze a 9-től, hogy ugyanez a város, hogy ez itt egy mechanizmus hiányából adódik, és ezért nem működik ez a rendszer. Nézze, én nem fogom mindőséppen, amit Horváth Saba mondott, a bankkártyás fizetés lehetőségét 12 környékén kivették a fővárosi rendeletből ugyanúgy, ahogy egyébként a távfelügyleti rendszer működtetésének a kötelezettségét is. Ezt a két opciót kivették a rendeletből, pontosan azért, hogy átláthatatlaná tegyék a fizetést illetve ugye lehessen lopni, ezt így nagyon egyszerűen így lehet lefordítani. Most visszakerült ez a prioritás például a rendeletben, rendeletben tehát ahol olyan automata van, amely Jó, hát ez meg a... egy fontos dolog, hogy az automatáknak egy nem tudom hány százalék ezt azt tudja, aki ért hozzá, én csak azt tudom, hogy milyen kerül elém, azért annak jókor a százaléka nem tud mit kezdeni egy bankkártyával. Hát, hogy ne, hiszen mindenkinek az volt az érdeke, hogy ne a drága extrákkal felszerezte úgymond parkoló automatát vásárolja, hiszen nem volt kötelező azt biztosítani a bankárs fizetést? Ami pedig De, ugye miért... az elhelyezésüket illeti az kizárólag a területekre vonatkozik valószínűleg, amelyeket most vonnak be a vezeti zónákba, mert egyébként nem tudom, hogy akkor az lenne, hogy megszüntetnek egyébként parkolóórákat, azt nem tudom, hogy azt meg lehet-e csinálni, vagy hogy akkor kijönne a matek, ha egyébként... Hát ez nem kötelező jellegű, ugye ez arról szól, hogy elég 250 Én ezt értem, jön. igen, csak az a kérdés, hogy akkor a meglévőket... Nem én, nem, én, nem én azt mondom, hogy a, a mostaniakkal akkor mi lesz, hogyha egyébként ez a 250 méter valahol a határeset környéké lesz? Hát mostanában nyilván a helyükön maradnak, viszont ha elromlik, tönkre megy, nem tudom, igen, elagul, igen, igen. akkor ugye nem kell újat vásárolni, vagy például a, a külső területeken nálunk is, ugye például József a, a lakosok kérésére lett parkolásüzemeltetés, pedig ott azért veszteséges ez a tevékenység. Ott egyáltalán nem mindegy, hogy 75 méterenként kell lerakni egy automatát, amit ugye hát a normális vállalkozók mondjuk 1 millió forint körüli összegér adnak, a tolvajok azok meg 3,6 meg millió forint körüli összegér adnak, de ez most mindegy, de hogy ott egyáltalán nem mindegy, hogy hány darab automatát kell lerakni és mennyi pénzbe kell, de azt, hogy a parkolást üzemeltessük. Tehát ez a része az, hogy a drága automaták felől megpróbáljuk, a, ami ugye a készpénzes fizetésre épül, megpróbáljuk majd mobil, telefonos, applikációs, illetve bankkártyás fizetés irányába terelni a parkolási bevételeket. Ez, ez az első olyan helyes lépés, ami egyébként egy hosszú út lesz. Tehát valóban például a parkolás egységesítése az, Hát az érleményeim szerint azért egy fél éven belül megszületik majd ez a határozott tervezet is, de azért kell egy olyan átállást biztosítani, kidolgozni például egy közös rendszert, ami teljes Budapesten azonos parkolás ellenőrzési rendszerrel tudja az autósokat majd ugye, megnézni, hogy parkoltak-e vagy nem. Oké, okay. azt kérdezem öntől, hogy a, hogy a rendkívüli közgyűlés Ferencvárosban alapvetően a parkolás miatt van, vagy van neki más oka is? Van, vannak olyan oka is, amelyek a szokásos ügymenethez tartoznak, például ugye a kerület napja december 4 -e, ott szoktuk mindig átadni a mi kerületi díjainkat, a díszpolgári címet, uh -huh. a pró díjat többből más kitűnteti okleveleket is, hát erről ezekről a díjakról, például a képviselőtestületnek kell szavazni. Jó, magyarul, hát magyarul itt egyébként az előző képviselőtestület hozott ez ügyben döntést, vagy nem hozott döntést, vagy hozott döntést, de önök átírják. Melyik, melyik verzió az? M melyik ügyben? Hát a kitüntetések ügyében, hogy ugye azt ja, hát... nem, de hogy is, nem hozott. Tehát, tehát, tehát ettől tekintetben ők nem kerültek olyan helyzetbe, mint amilyen helyzetbe Karácsony Gergely került a fővárosi közgyűlésben a múlt héten. Nem, nem, nem, hál' Istennek nem volt Igen, ez a hál' Istennek, ez, ez erre a legjobb kifejezés. Igen, én is Abban segítsen nekem, hogy én, aki egy nagyon jelentős mohikán vagyok, de úgy látszik, hogy mégsem nekem értenem kéne azt, hogy a József Attila lakótelep természetesen továbbra is parkolási övezet maradt, még csak egy pont sincs a végén. Ez olyan, mint egy ilyen ígbeírt üzenet, amely ott maradt, és van hozzá 48 hozzászólás, de ezt nekem értenem kéne. Igen, ez az én hibám elnézést, nagyon-nagyon kevés időm volt tényleg, mindössze ezt bepötjöttem, de majd talán ki is törlöm. Tehát, hogy ez arról szól, hogy a, a fővárosi parkolási rendelet módosítót, ha valaki megnézi, ott van egy egységes szerkezet is, ugye, hogy hogyan fog változni a rendelet maga. És ott az látszik, hogy a József Attila a lakótelet, mint várakozási övezet, és ami arra vonatkozik egy bizonyos bekezdés, az teljes egészében ki van húzva a rendeletből, már mint a javaslat szerint, tehát amit majd most fogunk megszavazni. Uh -huh. És ezt nagyon sokan úgy ez ér, abszolút ezt van. értették. Ez ezt, ezt nagyon jól látja, ez a harmadik paragrafusnak a különbe is írtam, hatáját veszti a rendelet, a pontja... Idézője a kettő József Attila lakótelep várakozási övezet alcím, és aztán jön még a tizedik kezdet, meg a tizenhárom déper Ez nincs van húzva. Igen, aha, hát sokan aha. úgy értették, hogy akkor kiveszik a várokozást. Jó, de ez azt jelenti, fekül. hogy Ferencvárosban az emberek olvassák a, a, a, a Budapest portálon megjelent Budapest Főváros önkormányzat előterjesztéseket. Hát na, ezek szerint nagyon sokan olvassák, mert hozzám eljutott, hogy kétségbeesetten érdeklődtek, meg kérdeztek, hogy, hogy hát mi ez, megszűnik e a József, a parkolás, amit ugye nagyon nem szeretnének az emberek, és hát én erre akartam reagálni. Uh -huh. Uh, és mire nem volt időm, ezért nem tudtam se kifejteni, se, se normálisan megcsinálni, és ez valóban az én hibám, mert uh, nyilván, aki nem látta, viszont a rendben tervezetek, okay, az nem évek, ak Jó, szó. akkor az emberek valószínűleg megnyugodtak, uh, aztán jövő héten szerdán még nyugodtabbak lesznek, vagy nyugtalanabbak, kiderül. Um... Azt el nekem, hogy de csak olyasmit mondjon, amit ügyvédje, és a képviselőtestület jelenlétében is elmondaná, meg, hát ugye itt van még karácsony Gergely, Gyényémeterzébet, Soproni Tamás, Vénaszály, Márta, ugye önök az előterjesztők, 22 es pont, javaslat az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos egyes kérdésekről zárul el az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre. Ráadásul itt ugye, időpontilag mindenféle érzékeny időpontok vannak, hiszen 24-től az holnap lehetne elkezdeni az aláírásgyűjtést, amit ugye Kasai Dániel és a adházi megnyert a kurjától, hogy aláírásgyűjtést ugye 200 ezer aláírás kéne összegyűjteni annak érdekében, hogy népszavazást vagy legalábbis szavazást kelljen kiírni az atlétikai stadionról, tehát a legkülönbözőbb dátumok vannak itt, Árulja el azt, amit el lehet árulni, hogy ezügyben most éppen 2019. november 22-én pénteken kilenc után mi az álláspont? Szerintem az álláspont az nyilvános. Ha jól értékelem én Karácsony Gergő kommunikációját, illetve Fekete Győr András, a Fekete Győr András által elmondattak az, ugye itt arról van szó, hogy amennyiben a kormány megfelelő forrásokat biztosít, például azokra a célokra, amelyeket Karácsony Gergő én értem, de, de ez lesz benne a javaslat, hát ugye a kormányülés ez után lesz. Tehát önöknek kell előbb valami olyan döntést hát hozni. Én, én erről a mai nap fogok, fogok bővebben beszélni nyilvánosan arról, hogy Ferencváros az, az, az mit szól mondjuk az atlétikai stadion belül. Hát hogy e, Hát nyilvánosan fogok. <gül> Értem, de hol? De... De, de milyen fórum? Akkor nem mondja meg a helyetet. Nem azt mondja, hogy a Kossuth Lajos tér 5 alatt, hanem, hogy mi, mi a... Mi... Szóval, én, én sajtó, sajtó sajtót hívtam egy bizonyos helyre, és ott fogom elmondani, hogy én mit gondolok erről a ja, engem nem a... hívott, csak mondom. Tehát... Hát, ha szeretne jönni, akkor én, most... adás után elállom, hogy hova. Ez azért korban? nem hívtam, igen, mert hogy ez délelőtt 10-kor van, és akkor, én is az... hogy nem tud el oda eljönni. Én, oda nem eljött a címlapján, vagy jó, rendben van. Te, és amikor ezt elmondja, akkor erről vénaszái Márta és az összes többi előterjesztő tud? Mármint, hogy amit ön elmond, az mennyire van összhangban azzal, amit majd szerdán megtárgyal a fővárosi közgyűlés? Amit én elmondok, az sokkal-sokkal konkrétabban, el, mint amit meg fog tárgyalni szerdán a fővárosi közgyűlés, és kizárólag e, a Ferencszárosra vonatkozik. Tehát, hogyha most hallgat bennünket, Füliás Balázs, akkor most nem fogja megtudni azt, hogy ön erről mit gondol? Hát most nem fogja megtudni, de szerintem a sajtóból délután már meg fogja tudni. Ugye itt folyamatosan arról van szó, hogy más a jogi konstrukció és más a politikai konstrukció, mert amit a jog megenged, azt egyébként korlátozhatja a politika. Ez az, amit a Gulyás Gergelyel való beszélgetésemben egyebek közt megértettem. Mert hogyha valamihez ragaszkodna a kormány, akkor jogilag egy sor dolgot végigvihetne, miközben jelen pillanatban úgy tűnik, hogy van egy politikai alkura mód. Igen, ezt én is így látom. Tehát, ugye én egy kicsit, mi érintettek vagyunk az atletikai beruházásnál, hiszen egyrészt átadtunk egy csomó, Ferencvárosi területet már Igen. ingyen a beruházás célére, ugye ezt még az előző testület figyeles vezetése terjesztette elő, és szavazta meg. Másrésztől viszont még mindig van ott egy, egy értékes telkünk, amelyet szintén a, a, a beruházáshoz igényelt a, a projektgazda. Tehát érintve vagyunk nem csak azért, mert tulajdonunk van, hanem azért, mert ugye Ferencvárosban létesül ez a nagy sportberuházás. Tehát ö, elsősorban az itt élőket, meg az ott közlekedőket fogja érinteni, bármi is lesz ott. Ö, nekem ugyan van egy olyan külön véleményem, hogy nem csak a Ferencvárosiakat, hanem egész Budapestet, tehát a teljes budapesti lakosságot érintheti, mert azokat a célokat, ami én például, ö, amire én például igénybe venném azt a területet, ö, hogy is mondjam, az, azok ilyen össz, az lakosságnak üdvös célok, tehát az egész köznek lenne jó, ez meg ugye csak egy szűk sportrétegnek jó. De szóval, hogy azt szeretném ezzel valahogy megvilágítani, hogy Ferenc Város még jobban érintett ebben a dologban mint a főváros, ez az én véleményem, és ezért én szeretném elmondani, hogy, hogy én erről mit gondolok, de egyébként valóban átvihetni a kormány saját hatáskörben az akaratát hát az, a, jogilag. Az, az a helyzet, ami van, ugye jövet ide a rádióban hallottam Kárpáti Jánosé folyam a beszélgetését Merkeli Bélával, aki hosszan elmagyarázta a saterektoraként, hogy miért van szükség atlétikai stadionra, és hát azért, yeah. ami, ami itt had állítva A kormányunk által, vagy attól függetlenül, hát könnyen lehetséges, hogy vannak önként jelentkezők is, eh, akik egyébként eh, amellett kardoskodnak, vagy propagálják, hogy ez jöjjön létre, azzal ön is találkozhat az Atlétikai Szövetségtől kezdve a legkülönbözőbb szervezetek és nem szervezetek prominensein át. Igen, ezt most, eh, hogy úgy mondjam, elég erősen tolják a nyilvánosságba, itt szokták nagyon csúnya szóval, Ezeket az érveket, amelyekre nem volt szükségük ugye eddig, hiszen hiszen kijelentették, hogy meg lesz a beruházás, aztán kész. Ráadásul kiemelt kormányzati beruházással nyilvánították, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag semmilyen bejelentulása nincs mondjuk a kerületépítési hatóságnak, vagy bárkinek abban, hogy ők ott mit csinálnak. Most, hogy ez veszélybe került, és, és politikai döntés született arról, hogy itt szélesebb egyetértés kell ennek a beruházásnak az elkészültéhez. Hát most már valóban, ahogy ön mondja, vagy magántorgalomból, ha tetszik, szervilizmusból, vagy pedig őszinte meggyőződéssel a, a, az atlétika és sport támogatója, és támogatója is Meg hát mindenféle, ugye a, a, a csepeli polgármester ugye bevont ebbe a beszélgetésbe az arra való hívnek a felújítását és fejlesztését, hogy akkor az se jön létre, miközben a Momentum azt mondta, hogy erre a közgyűlésre semmi szükség nincsen, és ami ott elhangzott, az teljesen inadekvát. Tehát azért itt ember ismerje ki magát a tekintetben, hogy mi miről szól. Különös tekintettel arra, hogy azt tudja, hogy a kast és a hatházi egyébként miközben figyelik a Kossuth Rádiótól kezdve a Klub Rádión abban nem is reménykedem, hogy engem, mitől teszik függővé 24-től, hogy elkezdik -e ezt az aláírásgyűjtést, vagy sem? Én azt gondolom, hogy a népszavazási kezdeményezési aláírásgyűjtésre már nincsen idő. Tehát valóban most kell azt eldönteni, hogy, hogy itt legyen-e atlétikai világbajnokság, vagy nem. Egyszerűen a az atlétikai szövetség határidei miatt. Tehát, hogy erre, erre már most nincsen idő, bár én nagyon támogatom a szélesebb nyilvánosság bevonását az ilyen jelentős döntésekbe, de ez most egy ilyen helyzet, amikor lesz, a, választot, szerint... a választott képviselőknek kell ezt eldönteni. Tehát az csak ott háttérben várakozik ez az aláírásgyűjtés? Hát ugye a fekete gyűjtény tehát, hogyha én jól értettem, akkor az arról szól, hogyha a főváros feltételeit nem fogadja el a kormány ennek a beruházásnak a kapcsán, akkor ők népszavazási kezdeményezéssel fognak élni, és aláírás gyűjteni, és népszavazást rendezni erről. Valaki úgy gondolta, hogy akar öntől kérdezni, és mint korábban ugye létezett, csak most ez így nem lett meghirdetve, ha belevegye, akkor valaki kérdezne öntől. Hogyne, persze. Köszönjük. Jó reggelt. <coughs> Atlanak a kérdés, hogy a... A kétforkóaknak a Facebook csoportjában megjelentek képet egy ilyen titokszobáról, ez, ez vicc, vagy pedig esetleg ez valós, és tudjuk, hogy mire való, mire volt ez használva? Nem vicc, nem vicc. Képzleje, hogy amikor én először, tehát nem talán második nap, amikor az irodában dolgoztam, akkor megkaptam az úgynevezett polgármesteri pecsétet, ami ugye a Ferencszáros pecsétje, és hát minden egyes aláírást hitelesít és egy kicsit így gondban voltam, hogy én azt, hogyan hagyjam ott az asztal közepén, hát az mégis egy olyan dolog, amit elzárva kellene tartani, és eszembe jutott, hogy biztosan van valahol egy ilyen kis szép, ahová ezt beszokták tenni, hiszen ez pont egy olyan dolog, amit széfbe szoktak tenni, és elkezdtem nyitogatni a szekrényajtókat az irodában, hogy hátha találok egy széfet, és hát van ott egy ruhás szekrény, amiben fogasok vannak meg, tehát meg egy tükör, tehát látható a ruhás és amikor azt kinyitottam, akkor a legnagyobb megdöbbenésemre egy ajtó volt a szekrényben, ez a párnázott ajtó, a, amiben egyébként benne volt a kulcs, és, és hát egy másik irodába vezetett a, a, a polgármesteri szoba háta mögötti irodába, úgyhogy ez nem vicc, én nem tudom, hogy ez pontosan, hogyan lehet? Hát de, régépület... de annak a helységnek van más ajtaja is, vagy ez az egy, ami a szekrényből nyílik? Nem, van egy másik ajtaja de is. Tehát, igen, tehát, igen. igen, van egy másik ajtaja is, tehát ez egy régi épület ugye 1880-as évek elején épült, valószínűleg már több átalakítás, fal, áttétel, meg mindenféle építkezés zajlott ebben az épületben. valószínű úgy került sor egy ilyen átalakításra, hogy, hogy ott meghagytak egy ajtót, de, de igazából már nem jött sehova, úgyhogy berakták egy szekrénybe. Én csak erre tudok gondolni, de nem néztem utána, hogy ez pontosan hogy történt. Azt kérdezem öntől, ugye a Digisportban is járt, ugye most aztán, nem mintha eddig panaszkodhatott volna a tekintetben, hogy nincs önér, önre érdeklődés, de szerintem a Digisport reggeli műsorában a szobában. Szombati... Ott még sose volt? soha. Igen. ugye ez a stadion attól olyan, hogy ezekben a futball arénákban ott nincsen futópálya. Ha futópálya van, az az UEFA szabványainak, az modern szabványainak tudtommal nem meg. tehát nem kispórolták belőle, hanem ezért nincs benne. Az egy másik kérdés, hogy vajon egyébként, hogyha atlétikai stadionként is működhetne, de egyébként tehát azt most a füli este meg fogom kérdezni, hogy ha egyébként lenne benne futófolyosó, akkor egyébként, vagy ilyen futókör, akkor, mint hogy régen volt, akkor egyébként ö, mire lehetett volna alkalmas, és mire nem? Hát nézd, én biztos nem vagyok eléggé kiművelt UEFA szabályaiban. De látja, én sem. De én azt láttam, hogy azért én, elég sok világbajnokságot, meg európai bajnokságot végignéztem, igaz, hogy nem mostanában. Biztos mostanában változtak ezek a szabályok. Ezek mindig ilyen nagy olimpiai stadionokban voltak. Tehát olyan stadionokban, amelyek egy-egy országnak központi kiemelt nagy stadionjai, ahol mindig volt futókör. Tehát volt ott a meccs, de egyébként a futókör ez ott volt, mert ez egy olimpiai stadion volt, amiben ezeket rendezték. De lehet, hogy, hogy ez valóban már most nincs így, de ennek ellenére azt gondolom, hogy egy ilyen ö, csak futball céljára használható stadiont építeni, és plusz egy atlétikai stadiont, egy futókör miatt építeni, az lehet, hogy máshol nem luxus, de itt Magyarországon én azt gondolom, hogy, hogy, hogy luxus. Tehát, hogy, hogy én ezt nem nagyon értem. Egyébként pedig, ha jól tudom most ezt a stadiont az miatt építették, megadták át, hát most úgy néz ki, hogy, hogy nem tudom, hogy mennyi esélyünk van kijutni, de ha mondjuk nem jutunk ki erre a világversenyre, akkor építettünk 200 milliárdért egy gyönyörű stadiont, amiben majd az ukránok játszanak. Miért pont az ukrán? Jó, ja, igen, igen, igen, igen. Azt kérdezem öntől, hogy bizottsági tagsággal valaki utal érte, vagy mással foglalkoztak, fesztivál arra, meg a Kotárpéterrel, meg ki tudja mondani. Felhívott Koráczon Gergő, én mondtam neki, hogy, hogy nem, köszönöm szépen, nem gondoltam meg magam, és nem szeretnék bizottsági tag lenni. Tehát most ott tartunk, hogy ön nem akar? Igen, én ezt mondtam az elejétől is. Hát a, a, a más, másnap már ez, ez, sőt aznak már ez a döntés. Hát se... ahogy tudom, ő nem az... ulatkozik egyébként azt követően sem, hogy amikor hát azon megy a polgármester hivatalból, úgyhogy bölcs, bölcs előrelátás is lehet. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nem fogunk a jövő héten se nélkül maradni. Biztos vagyok benne, köszönöm szépen. Én is keresztek. köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Baranyi Krisztinát hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Most papírokat fogok cserélni. Eljutottam ide az utolsó interjúig, és akkor még helyet kell állnám a van. Na jó. Megnézem, milyen még. Yeah. Na jó. Már csak ezért szeretném a tévéműsor lenni a reggeli műsorra, mert itt annyi papír van. Ott a cd -met. Esély sincs arra, hogy zele legyen, úgyhogy emiatt elnézősüket kérünk. Jaj, most még ugye ott van bennem, hogy talán fölírtam két telefonszámot, azokat kidobtam-e vagy sem, azt még nem tudom. Ott hagytam a CD-ket, de hogy a telefonszámokkal mi lett, azt még nem Köszönöm szépen, nem kérek telefonokat. Fiala János vagyok, lehet? Önnek is. képzelje el, önkritikát fogok gyakorolni, mert a héten voltam Gulyás Gergelynél, néha megszoktuk látogatni egymást, nem túl gyakran, és szóba került a közfejlesztések tanácsa, és én előadtam ugyanolyan nagy garral. Gyakorlatilag ez azért is került sorra, mert az, ami miatt én annak idején akartam vagy szerettem volna vele találkozni, Annyiszor mondták le, és annyiszor kaptam új időpontot, szerintem ön a saját helyzetéből adódóan ezt pontosan ismeri, mert lehet, hogy önnel kapcsolatban ezt ritkán teszik meg, de önhöz bejutni valószínűleg nehéz. Tehát mire, mire én sorra kerültem, addigra az, amiben én konzultálni szerettem volna, az adakta került. És így aztán az ember azt érezte, hogy a kávé mellé valamiről el kell beszélgetni, és akkor szóba került egyemek közt a közfejlesztések tanácsa. És én nagyon hangzatosan és nagyon lendületesen elmondtam valamit, amire ő azt mondta, hogy ezek nagyon szép ideák, de hogy a valóság az nem egészen az. Úgyhogy ön, amikor múltkor nagyon hatékonyan védekezett, de úgy tűnt, mint akit le akarok tolni a pályáról, én az igazságot kerestem, de nem biztos, hogy jó helyen. Úgyhogy így utólag is szeretném némileg rehabilitálni önt, attól, jelen nem szemmedettel. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt mindenkinek. Köszönöm, én nem éreztem úgy, hogy. Én ezt értem, bármilyen kérelem ért volna, de, de, de nem gesztus, ez, ez egy fontos dolog, amikor az ember valamit nagy garral képvisel, de nem biztos, hogy az eszközei, vagy amivel kapcsolatban teszi, azok helytállóak. Már egy kérdés is érkezett a kettünk beszélgetésével kapcsolatban, és ez így van, jó az én együttműködésem, alapvetően ugyanis nem csak arról szólnak, hogy az én érdeklődésemet kielégítsék az ön válaszai, hanem hogy a hallgatók is ebben involváltak legyenek. És a Récei Center önnél épülő, vagy állítólag épülő jégcsarnokkal kapcsolatban érdeklődött. Már korábban valaki csak akkor elmaradt a beszélgetésünk, abból adódóan, hogy a Récsei Centerben lévő üzletek tulajdonosaiban van bizonytalanság, és a vásárlók is ezt valamilyen módon átérzik, hogy ott egyébként az a jégcsarnok, amiről én az íg egyadta világán semmit sem tudok elnézést, hogy az egyébként, tehát hogyha érthető a kérdésem, hogy akkor van -e erre válasz? Igen, köszönöm szépen. Én megértem az üzlettulajdonosok bizonytalanságát, most sok minden várt bizonytalanná Budapesten, és hát várjuk majd a városvezetés állásfoglalását. Itt valóban van egy olyan elképzelés, hogy a Budapesten jégfelületben mind a korcsolya sportot űzők, mint pedig a nagyközönség számára van még hiány, az hogy hogyha megjönnek egy jeget, az azonnal megtelik. Viszont egy olyan elképzelés ez a Magyar Korcsolyaszövetségnek, meg a Jégkorong Szövetségnek az elképzelése, hogy valóban ott a récsai Center mellett esetleg felépíteni egy zöld mezős korcsolyaközpontot, és a Récsei Centerből is, ami inkább a korcsolyázók, gyors korcsolyázók, jégtáncosok évenne, és a Récsei Center meg esetleg a jégkorongozók és átalakítva egy ilyen jégpályává. Ez ez nagy... Ezt akarom mondani, hogy ez azért még egy nagyon gyerekcipőben járó elképzelés. A, a nagyobb jégcsarnoknak a tervezésére volt egy nyílt uh, tervezési építészpályázat. Azt megnyerte egy építész és uh, uh, tervezi. Uh, a a Récselyi Centerni meg még a tervek sem uh, készülnek, tehát ez egy nagyon gyerekcipőben járó elképzelés. Nyilván erről is majd a fővárosi önkormányzatának el kell, el kell mondani azt, hogy, hogy támogatja ezt a fejlesztést vagy sem. Úgyhogy itt még én azt gondolom, hogy a Récsei Center úgy, ahogy van, és talán ez egy fontos üzenet a, a vásárlóknak és az üzlet tulajdonosoknak. Ott a, a, a, ha ez a leggyorsabban menne ez az ügy, 3-4 évig akkor se lenne ott építkezés, tehát én arra biztatok mindenkit, hogy aki odaszok, ott szokott vásárolni, és ez számára egy jó megoldás, hogy bátran keresse fel őket, és ahogy itt alakul majd a helyzet, időben évekkel az építkezés megkezdése előtt természetesen tájékoztatni fogják, akik tájékoztatniuk tájékoztatni kell az üzlet tulajdonosokat, vásárlókat, lakókat. Nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy az is teljesen világos volt az önnel való beszélgetésből is, de a gulyással folytatott jellegű beszélgetésből is kivilágulott, hogy itt valójában egy politikai döntés, illetve hogy van egy politikai, tehát hogy van egy jogi helyzet és van -e az, hogy valaki azt mondja, hogy független attól, hogy ő jogilag mit tehet meg, ez felülírja az ő döntésével, és ezt politikának nevezzük. Ez ma alapvetően a miniszterelnök urat illeti meg, ő az, aki ezt megteheti, miközben az már a kommentárok világa, hogy ezt most valaki nagy lelkűnek vagy célszerűnek látja, de az egy alapkiindulási pont, mely szerint önmagában az önkormányzati választásnak az ellenzéki győzelme egy sor beruházás megvalósulását jogilag nem lehetetleníteni el. Ez a mondat, amit én megfogalmaztam, ez inkább többé vagy inkább nagyobb mértékben helytálló. Ez teljesen helytálló, tehát a kormányzat minden jogi lehetősége és pénzügyi eszköze meg lett volna arra, vagy meg lenne, hogy például mondjak egy konkrét példát, a ligetben a már megtervezett, uh -huh. de még építeni meg nem kezdett épületeket fölépítse, és ugyanígy más fejlesztéseket is mondhatnánk, az valóban egy politikai döntés. Az nagyon fontos, hogy ez nem egy új döntés, egy korábbi gyakorlatot folytatunk, tehát Tarlós István főpolgármestersége idején is mi úgy gondoltuk, hogy vannak elképzeléseink Budapest építéséről. A múltkori beszélgetésünkben kitértünk arra, hogy a 150 év alatt a kormány, a mindenkori nemzeti kormány mindig egy fontos szereplője volt Budapest építésének. Talán a legjelentősebb dolgok inkább állami kormányzati beruházások voltak ebben a 150 évben Budapesten sem önkormányzatiak. De mi azt az alapelvet rögzítettük 9 évvel ezelőtt, hogy hiába a jogi lehetőség, hiába a pénzügyi eszközök, nem építünk, nem fejlesztünk semmit kormányzati fejlesztésként Budapesten, amit a legitim, a választók által fölhatalmazott városvezetés nem támogat, és itt a mai aktuális helyzethez talán még érdemes azt hozzátenni, hogy és nemzetközi nagy eseményeket sem igen. rendezünk, tartunk de, Budapesten, e, de ezt... azt a városvezetés nem okay, támogat. igen, ez világos beszéd, csak azt kérdezem, hogy ez ugye monolitikusnak kell lennie, mert olyan nincs, vagy nem nagyon érthető, hogyha ez egyébként nem egy egységes elv. Na most ugye ehhez a 11. kellett elmozdulása kellett, hogy ami a szuperkórházat illeti, hiszen az is tudommal az önkompetenciájával tartozik, és ott ugye Bedros J. Róbert, a DBC miniszterelnöki megbizotja úgy fogalmazott, Míg a 11. keleti önkormányzat megszólalása előtt, mintha egyébként az a szuperkórház akkor is megvalósult volna, aztán később elmozdult a 11. keleti önkormányzat véleménye is, és az egyébként, hogy amikor az úr a miniszterelnöki megbízott, megnyilvánult, hogy akkor ő már tudta, hogy elmozdulás van az önkormányzat véleményében, és azt én nem tudhatom, de könnyen lehetséges, hogy igen, csak akkor még a kettő nem ért össze. A valóban ennek a fejlesztésnek Bedros orvos professzora a, a kormányzati felelőse, de az az alapelv amit én elmondtam, az generális. Az erre, az erre is vonatkozik. Az, az erre is vonatkozik. Én nagyon bízom benne, hogy nem fog keresztbe tenni a budapestiek egészségügyi ellátását nagy mértékben szolgáló szuperkórháznak egyetlen egy önkormányzat személy, és Bedros Robert és csapata elvégezheti a munkáját. Ugye azt én jól látom, hogy ön egy központi figurája ezeknek a beruházásoknak a megvalósításában, de abban ön is egy a tábornoki karban nem a parancsnoki rangban lévő ember, aki egyébként a parancsnoknak a döntését viszi, független attól, hogy ön arra van kitalálva, és arra, annak az Emberrel, hogy egyébként akaratokat végrehajtson, de magát az akaratot, azt nem önfogalmazza meg. Mindig azt szoktam mondani, hogy én kis csavar vagyok egy okay, ebben. Az én feladatom az, hogy magam is javaslatokat, előterjesztéseket letedek a kormányasztalára, és de a kormánynak kell döntenie és ha ezeket a javaslatokat elfogadja, akkor utána többnyire, mint minden jó cselekedet elnyerni, méltó jutalmat okay. meg is bizza azzal, hogy. Hát hadd, hadd kérdezem azt meg, hogy az, az egyébként az ön kompetenciájába tartozik el, hogy ezügyben ön olyan tevékenységet folytasson, amivel például egy olyan helyzetben, mint ami most van, a népre a tekintetben, hogy ne lássa negatív színben mondjuk az atlétikai világbajnokság alkalmából megépülő stadiont, vagy ami a Liget Projectnek a megvalósulását illeti. Tehát, hogyha ezügyben a szó jó értelmében, mások számára negatív értelemben, de ezt magamra vállalom, folyik egy propaganda tevékenység, amely nem megy túl azon a határon, ami a jó illeti, akkor az egyébként az önkompetenciája, vagy abban is végrehajt propagandisztikus rossz érti? oké, ne? érti a de, de meggyőzés. Értem, értem, értem, meg is válaszol. van egy, eh, hadd kezdjek egy, eh, egy megközelítéssel a, a, én most már elég régóta még mindig több időt töltöttem a magánszektorban és a vállalati ügyvédi irodai szférában tehát a magánpraxisom még mindig egy-két ével több mint a, a közgyakorlatom de ez csak azt mutatja, hogy öregszem és mindjárt betöltöm a 48-at hogy, de azért most már közszérában is elég sokat dolgoztam. És a kormányzati, nagyobb ügyek kormányzati felelőseinél úgy látom, hogy van két iskola. Vannak, akik úgy gondolják, hogy van a munkánk, a ránk bízott feladat, és azon túl meg a kommunikáció, amit soktor, sokszor terhesnek mm. éreznek. Én meg inkább azt gondolom, hogy a kommunikáció nem a feladatunkon kívül van, hanem az a feladatunk része. Tehát az, hogy mi tájékoztatást adjunk azokról az ügyekről, amik ránk bizatott, és amivel kapcsolatban munkát végzünk. Ezért beszélgetünk mi most. Igen. Tehát, ha engem valaki megkeres, akkor nem nagyon tud olyan példát találni, hogy nem álltam volna rendelkezésére, és tényleg azt mondom, hogy a legszélesebb estrumú, spektrumú szerkesztőségekkel vannak, beszélgetéseim nem csak ide vagy oda besoroltak, -a. Tehát szerintem az kutya kötelességünk. Hát az emberek pénzén, az adófizetők pénzén végezzük a munkánkat. Jó esetben a... Jó, csak a, ugye a, a, a, a Liget esetében is van egy olyan petíció, amelyet aztán később a hollapján is vállalt a Városliget Zrt, amiben semmi kifogásolni való nincs, de ugyanakkor az a hivatalosság rangjára emelkedett ezáltal erre vonatkozott a kérdés valójában. Ilyen Én nekem el... szervezkedni, pro propagandát szervezni nem feladatom. Elmondani a valóságot, a tényeket azzal a munkával kapcsolatban, amit végzek, az feladatom. Ezért szoktam az újságírók rendelkezésére állni. Jó, de az teljesen világos, hogy ön nem kötelességből akar világbajnokságra a stadiont építeni, hanem ezt szeretné. Tehát ha az a kérdés, hogyha ez lekerül napi rendről, akkor ön fölsóhajt és azt mondja, hogy hála jó égnek, egy munkával kevesebb, akkor azt rosszul látom. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy eddig minden feladatom az az első pillanattól, vagy a másodiktól a szívügyem is vált, és sokkal több volt nekem is. Hát nehéz is lenne az ellenkezője. Igen, de szép is a feladat, ami rám bizatott, tehát alkotni, a várost építeni, Budapestet szolgálni, ez egy szép feladat. De az atlétikáról hadd mondjak el, mert nyilván itt, ha jól értem, erről beszélni. Hogy ott azért két dolgot Érdemes rögzíteni, miközben van ez a két alapelvünk, amit most már többször megbeszéltünk, hogy nem építünk semmit, amit Igen. Budapest nem akar, és nem rendezünk nagy eseményt, ha Budapest nem támogatja. Igen. Budapest támogatása itt a korábban me megvolt, tehát nem pályáztuk volna uh -huh. meg, és nem értük volna alá a nemzetközi szerződést, ha a demokratikusan megválasztott városvezetés, talvós István vezetésével nem támogatta volna ezt az ügyet, tehát a teljes támogatása Budapestnek megvolt, most az a kérdés, hogy visszavonja-e ezt a támogatást. De ez nem a világbajnokságról szól csupán. Itt a, a legfontosabb kérdés az a, a, a, talán egy, egy nagyon ócska, nagyon lepusztult lakosság előtt elzárt, de hál' Istennek elzárt, mert ma szemétteletként mocskosan, olajos hordókkal működő pusztuló területnek a rehabilitációjáról van szó. Itt van egy közel 20 hektáros terület a Dunaparton, Délpesten, Szerencvárosban, én ezt tökéletesen értem, tesszük. és ezt múltkor is elmondta, csak ön előtt közvetlen Baranyi Krisztina volt, és az látványos, ahogy ugyanazt a területet a hallgatók felé másféleképpen láttatják. Én ezt tökéletesen értem. Ő... Ne menjen ki oda valaki, vagy menjen rá az internetre, mert elég sok kép megjelent meg talán videófelvételek. Hát a valóságot nem lehet én Jó, Baranyi Krisztina, az kérdezi, nem öntől, Erről volt szó, hogy vajon a puskás ferenc stadion, amiről természetesen készült, mert mindenféleképpen kell említeni, ha másért nem azért, mert köszönöm a meghívást, tényleg csak azt sajnáltam, hogy. Aztán ugye volt egy áldatlan vita ott a nélkület kapcsán, de igazán azt fájt, hogy kikaptunk, tehát minimum döntetlen kellett volna játszani az urugváiakkal. Én is sajnáltam, igazából. És, és, és fantasztikus élmény volt, hogy ugye én korábban láttam. Még már... jobban sajnáltam a keddi meccset. <laughs> Uh, és hát hétfőn is kikaptunk. Uh, az egy másik meccs volt a puskásban, hogy... Nem a magyar futball dicsőséges napjait érjük ezt kétségtelen. Igen, ez nem az ön kompetenciája még. <gül> na oh. hálás, erre, erre azt mondom, erre azt mondom, hogy bár nagyon szeretem a hogy hála, jó. jó az imás filmben kevés, benne volt. Na, kevés, nagyobb... Jó, de az imás az aztán... benne volt, tehát azért azt magára vállalta. Hát azt, a, ahogy térdel átveszem, és Skardeli Gyuri barátom fejére, nem mondom, hogy varázsolom, mert az nagy képviség lenne, de valahogy sikerült oda segítenem a labdát, ezt örömmel vállalom. Jó, előre szeretnék szólni, hogyha egyszer velem akar dolgozni, akkor ilyen reklámfilmben nem, ilyen imás ez filmben ez ne tegyem be, mert nincs, tehát ninc, nincs, nincs olyan erő, ami egyébként a labdát ja. is engem olyan helyzetbe hozna, Amis... hogy én meg tudnám szelizíteni, tehát én Ott lennék jó, hát azt, azt legalább imitálni tudom. Visszatérve arra, amit Baranyi Krisztina mondott, ugye az vetődött fel, és a kérdés pedig az, hogy vajon arra, amire most alkalmas a puskás, arra alkalmatlanná válna-e -e, y-re, abból adódóan, hogyha ott futó van. Én értem, hogy a nemzetközi trend micsoda, de az hangzott el, hogy Magyarország nem egy gazdag ország, és csak azért építeni egy atlétikai stadiont, mert ebből kispórolják, kihagyják, megfelelő részt aláhúzandó, nyilvánvalóan a fogalmazás önmagában hangulatgeltő tud lenni, e, azt nem biztos, hogy Magyarországnak ebben a formában vállalnia kell. Ennek az állításnak az igazságtartalmát nem kérdezem öntől, azt kérdezem, hogy egyébként azokra a mérkőzésekre, amelyekre most számba van ez a stadion, alkalmatlanná vált volna-e, ha lett volna benne futópálya? Azért is lenne jó a sak, mert akkor lenne egy ilyen óra, ami mérni, hogy melyikünk mennyit beszél, és azon <gül> időnként én is el tudom mondani, de most hadd mondjak el három-négy dolgot. Figyelj, nem meg. akarom önbe folytani ezt a, a, a Azért egy, egy pillanatra még menjünk vissza erre a területre, kérem, és az önhallgatói hallgatói, nagykörű, felnőtt, független emberek, nézze meg mindenki magának. Nem, én nem kérek semmit, nem mondok erről a területről semmit. saját szemével nézze meg mindenki. itt az atlétikai stadion. Hogy néz ki ez a Ferencvárosi terület most? Mennyire jó az Budapestnek, ami ott van, és a lakosoknak, vagy mennyire rossz? Első kérdés. Tényleg bízuk a hallgatókra, bízzuk arra, aki ezt megnézi magának. A méret az egy ténykérdés, ez egy 20 hektáros terület. Ennek a 20 hektáros területnek egy ötödét, 4 hektárnyi területét foglalna el az az atlétikai központ, ami két hétig otthont adna a világbajnokságnak, egyébként pedig otthont adna gyerekek, sportolók, felnőtt sportolók edzésének évtizedeken keresztül a sportnak, mert vannak olyan futópályák, amit szabadon használt Budapest egész lakossága, és ott vontható az egyetemi sportnak, és szerintem az egyetemi rektorok ezért szálltak bele, ha jól értem ebbe a, a, a meccsbe, mert a, ugye egy köpés van innen már bocsánat, a kifejezésért a SOTE, az Orvostudományi Igen, Egyetem. A, a korvinusz, a, a, a, a, a, a közgazdász, egyetem, és elég közel van a műegyetem is, tehát ez egy nagyon aktív kihasznált életteli diáksport központ lenne, és mondom, a versenyeken túl, ami egy évben néhány nap lesz, csak mert lesz 5-6 verseny minden évben, teljes egészében nyitva áll a, a, a lakosság számára, és körülötte pedig a 4 hektár alapterületet elfoglaló atlétikai központ körül, 15 hektáron pedig ott van egy közpark, egy teljesen a mai állapothoz képest újjávarázsolt, és a lakosokat kiszolgáló Közpark. Tehát egyszerűen nem látom be, hogy miért lenne az jó a Ferencvárosi polgármesternek, de nota bene, miért lenne jó Karácsony Gergely főpolgármesternek, hogyha öt év múlva a választási kampányban azt lehetne mutogatni, hogy ez egy kihagyott viccer, ez a terület ugyanúgy pusztuló vagy még rosszabb állapotban van, ez van itt ma, ez volt itt évek óta és ez a zöld terület lehetett volna itt helyette és part. Tehát ez az egyik dolog, amit nem értek. A másik dolog, de várjuk a döntést, és igazodni fogunk hozzá. A másik pedig mi azt gondoljuk, hogy egyébként a világ egyik legnézettebb, a legnagyobb presztízsű nemzetközi sporteseménye, e, e, úgyhogy az Magyarország a különösebb terhet nem ró, és a, a, mondjuk a magyar költségvetésnek a következő években a kevesebb, mint fél ezer kellene, amit a gazdasági növekedés bőven fedez a versenyre való felkészülése költeni, hogy ez a nagy presztizsű világverseny miért ártana Budapestnek, de igazodni fogunk a főváros döntéséhez azt ugye tudja, hogy most hosszan beszéd, de az én kérdésemre nem változtam. Igen, és ez mi, mi is volt az emlékeztésen. Nem, csak tényleg, annyi mindent hallok. Nem csak tettem, én, figyelj, kérd, nekem akkora megtiszteltetés, és, hogy önnel beszélek, hogy én azért nem beszélem nem, túl. Nem, nem, tehát azért nem, nem, nem elővehetjük nem, a sakkórát. Nem, nem, nem, az nem. volt a kérdés, hogy lehetett volna e futó pálya a népstadion, ja, vagy a, igen, Magyar, igen, igen, a, a igen, igen. puskásban? Lehetett volna csak az ekkor egy sokkal rosszabb, tehát ez az összérmegoldás, ugye, ami se akkor az Eh, akkor, akkor most tudod, nem biztos, hogy öntől, de még akár öntől is, és igaza is lenne, de sokaktól azt hallgatnám, hogy nati eh, félnótások, mi a csodája raktatok be egy ekkora... Eh, Oké, okay, de attól eh, még begdöntő lehetne Villanat elfutó kört, amikor atlétikára, annál a 10-15 ezernél, ami egyébként az a központ lesz a vége mm. végén, ugye csak a Igen. világbajnokságra, remegy egymást látok ennél több. Sokkal kisebbet kell építeni, sokkal kisebb lelátót atlétikára, mint labdarúgásra, és egyébként a labdarúgásra sokkal rosszabb élményt, közösségi élményt nézőteret biztosít. Nem vagyok benne biztos, hogy lenne BL-döntő, mert ma azt tudjuk mondani, és ezt nem én mondom, hanem Cseferin az UFA elnöke. Figó mondta, aki itt járt, meg az uruguáiak, hogy ez Európa egyik vagy a világ egyik legkorszerűbb stadionja. Most én biztos vagyok benne, tehát azt tudjuk, hogy ebben lesz BL döntő. Itt csak az a kérdés, hogy mikor. Európa Liga döntő és BL döntő, szerintem 5-7 éven belül, az Európa Liga inkább 3-5 éven belül, és azt követően egy uh -huh. 7 éven szerintem lesz Európa Liga, vagy a Európa Bajnokok Ligája döntő. Nem tudom megmondani, hogy egy futballra, és sokkal kevésbé alkalmas, sokkal rosszabb néző élmény biztosító stadionban lenne valaha. Jó, ugye... Meg nem építenénk akkor, tehát nem kell akkora. Jó, hát árulj el nekem, hogy ön egyébként a KKBK révén, ugye ez a szervezet, amelyet ön képvisel, ön minek tekintendő? Mert ugye a Györgyevicsel hetente beszélgetek, ő nem politikus, de önse se politikus vagy önpolitikus is, vagy ez hogyan van? Tehát, hogy ön... de én, nekem az önképem az, de az már így középkorú korára az embernek alakulja nőz ki. Tehát az, köszönöm szépen, ez nem abból táplálkozik, hogy éppen egy szervezetben mi a titulsom. szűriás balás vagyok a maga élettörténetével és, és értékkészletével. Államtitkárként azt gondolom, hogy, hogy mondjuk a szakpolitikus besorolás talán az, igen. az. csak ezt arra fölkérdezem, hogy nyilvánvaló, hogy az, amit ön mond, abban a saját szempontrendszere van, és mintán ez nem egy vita, én pedig kérdezek, és nem vitatkozom önnel. Uh... Tassza ha Én nem, de én nem akartam vitatkozni. Lehet, hogy még eljön az a pillanat, a legutóbb a közfelelősztetsek tanácsa kapcsán az most átmenetleg elvette a kedvemet attól, hogy, hogy meg, meg ez egy másik szituáció. Tehát, hogyha most itt lenne a Baranyi Krisztina, vagy én... itt lenne a karácsony, ez egy másik szituáció, ebben felhívom a figyelmét, hogy állítok valami nagy horderei, vagy nem nagy horderei, de valamilyen bejelentésre készül 10 órakor Baranyi Krisztina én... sajtótáig azt mivel, mivel kapcsolatban? az atlétikai stadionnal kapcsolatban. Na, már. Most 10 most órakor. De visszatérve erre, hogy itt mindenki a maga szempontrendszerét mondja, nekem nem dolgom az, hogy mindenkit képviseljek. Azt érzékelem, hogy a felek, akik akarják és akik nem akarják, más-más dolgot tartanak fontosnak, és a konszenzus létrejön-e, vagy sem, az kiderül. Nem kihagyható a stadion, amely gyönyörű, tényleg nagyon kár, hogy nem győztünk az, hogy egyébként a viben elfoglalt, tehát azok az emberek, akik ott voltak, azok feltétlenül a nerhez köthetőek, abban nem tudok mit kezdeni, mert ugye, én is ott voltam, így aztán lett belőlem hát egy. Talán most a... nem tudom, az inszinu... inszinuáció elne, de ha elkezdenénk sorolni, hogy én ki mindenkivel találkoztam. Hát, hát állítólag valamilyen listát a, önnek közre is kellett a, ten adnia, mert hogy elkérték öntől ezt a, a listát. Te, tőlem nem kért semmit, de azok az emberek sokan megsértődnének, hogy azt mondanák. Én kértük, nem sértődöm meg, csak a, minden esetre a Sajtónak a borzalmas állapotát mutatja, bár a sajtó lenne olyan állapotban, mint ahogy kinéz a puskás stadion, de ezeket nehéz összehasonlítani. Egy dolgot akarok megkérdezni, tényleg nagyon szép. Az, hogy most az ajak stadionjában több lift van itt, meg kevesebb, én nem tudom, az Ajak stadionjába sose jártam. Szép. Az a kérdés, hogy maga a program, és amely aztán egy teljesen méltatlan vitát eredményezett, mindazok abból adódóan, hogy akik nem ismerték a nélküledet, azok nem tudták azt, hogy ez milyen szokás amikor az ember ezt hallja és viselkedik el. Ebből adódóan mindjárt ők lelettek hazáról. Mindegy, rövidre akarom fogni, hogy maga a programnak az összeállításába ez hogyan került be. Hogy a nélkület, hogyan került be? Uh -huh. Hát én megmondom őszintén, tényleg mértatlannak érzem. Ezt először is mindenki tudhatta, hogy ez lesz. Ugye előző napon a Sport TV-ben volt egy beszélgetésem hazekas... Ő csak beszélgetésem, ő beszélgetésem, nem nézi mindenki, de Ő csak teljesen nyilvános volt, tehát azért csináljunk úgy, mintha ez meglepetés lett volna, illetve a Puskás Arena Facebook oldalán is fenn volt, hogy ez lesz. Ez a magyar labdarúgó szurkoló közösségnek egy fontos, a közösséget egyesítő, az összetartozást kifejező, nótája, hogyha használtam ezt a kifejezést, és tényleg azt gondolom, hogy a nemzeti arén az tényleg lehet nemzeti ügy. Az külön öröm, hogy az építkezésben, ugye itt 15 ezer magyar embernek adott munkát az építkezés. Tényleg nagyon sokan brigádok jöttek Kárpátaljáról, Székelyföldről, Felvidékről, tehát hogy a határon túliak is szó szoros értelmében építették a, a Puskás arénát. Szerintem ez Méltatlan, amit kialakult Pitter a Szofihoz, Farkasóli vérhez, és a többiekhez, ahhoz a négy, öt dunaszerdai gyerekhez, akik vállalták azt, hogy elő aznap reggel korán ideutaztak, délelőtt 10 órakor először tartottak egy próbát. valószínűleg egész életükben ők is emlékezni fognak rá. Eh, hogy kedvesen, szépen, csengő hangon elénekelték ezt a jó éneket, vagy a tényleg a közösség számára fontos éneket, és a közösség tagjai pedig a közönség hát látó, hogy nyilatott. Semmilyen hát az, az vitám a... nincs önnel, hogyha ismét arról ne, beszéltünk, hogy, hogy, fog... hát, hogy, hogy szorosabbra vonnánk a kapcsolatot, akkor valószínűleg én arra tettem volna javaslatot önnek, hogy ott a helyszínen. Ezzel kapcsolatban, hát, ugye, már ez nem volt nyilvánvaló, és lett belőle tényleg egy áldatlan és mértatlan vita. Egészen elképesztő. a mai világban, meg egy demokráciában az, hogy ne legyen vita, nincs olyan ügy, amiből nincs vita. Igen, de, ha, de az ne legyen ha nem áldatlan. Olyan, ha, Le... úgy, ha, ha úgy, tehát én a mai ugyanúgy járnánk el, mint ahogy pontosan egy héttel, ugye pénteken voltam, uh -huh. mennyi Ugyanúgy járnánk el. Előre megmondtuk, hogy mi lesz a program, a nélkület része volt, helyes, hogy része volt, a közönség számára is egy örökérmény, én nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy ez milyen fantasztikus volt, és libabőrözött az emberek karja háta, hogy van akinek a sokatnak a könnyen kicsordult, és ez szerintem természetes, és egy jó dolog, ugyanezt csinálnánk, csak azért, mert valaki vitatja, ezért nem csinálni valami, amit jót, ami integrálja, ami, ami összehozza az embereket, ezt, ezt nem lehet én nem azt Ha döntéseket, vagy politikai ügyeket, vagy közösségi ügyeket nem vállalnánk fel, csak azért, mert valaki majd vitatni fogja, akkor soha nem történnek. Önnek semmi. ebben tökéletesen igaza van én nem azt mondtam, hogy ne legyen. Én azt mondtam, hogy ennek egy, ennél részletesebb felvezetése lett volna, ami még egy percet vett volna igénybe, akkor talán ez elkerülhető lett volna, ezt mint a nyuszika, mondom, egy reszelővel a kezemben, de, de hogy mondjam, a méltatlanság okán, tehát hogy tényleg. E, jó, erre nem akarok több szót vesztegetni, mert tényleg az arányait hát, a beszélgetésen belül meg egy, kell egy, tudni egy. tartani. Azt kérdezem Öntől, hogy az a beterjesztés, amely a 20, talán a 10. pont, igen, nem az a parkolás, a 22. az atlétikai világbajnokság és az a beterjesztés még nincs benne független attól, hogy ma Baranyi Krisztina megszólal, hogy ez hogyan összeegyeztethető, ez majd utólag kiderül. Ugye ezt úgy állítja be ma az ellenzék, Eh, amelyhez magamat nem sorolnám. Eh, én egy független újságírónak tartom magam, mikor független újságíró nincs. Tehát egy nem létező státuszból kérdezem önt, valahonnan a világűrből, hogy sejti -e azt, hogy ebben mi lesz, mert velem az van érzékeltetve. A parkolás vagy az nem, nem, nem, nem, az atlétika. A, a, a, a parkolás az tiszta, ott van a beterjesztés, az olvasható, eh, Hogy az egyébként egy, egy, egy, egy kimondott mondat lesz, amelynek tartalma van, vagy pedig az egy, az egy útelágazás lesz, amely lehetővé teszi továbbra is a felek számára azt az egyeztetést, amiről korábban volt szó, mert ugye az egy nagy kérdés, hogy a Fővárosi Közgyűlés egy olyan döntést hoz, hogy utána még lesz, miről tárgyalni, vagy sem. Most úgy tűnik, mintha igen, csak azt nem tudom, hogy hogyan lehet belefoglalni a 22-es pontba, hogy közben teljesítsen a kormányzat olyan kéréseket, amelyek a világbajnoksághoz közvetlenül, vagy az, atlétika, bocsán, az atlétikai stadionhoz közvetlenül nem kapcsolódnak. Nem tudom, hogy ezt a, ezt a nagyon furcsa helyzetet ön is érzékelie. Teljesen, tökélet abszolút, én ott vagyok önnel a világűrben, én, én is a holdból, vagy a holdra tekintve nézem, hogy mi történik itt. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mi lesz, nagyon kíváncsian várjuk ezek szerint akkor Ferencváros polgármesterének mai nyilatkozatát kíváncsian várjuk a jövőheti közgyűlést. Mi világosan tettük, hogy ha nem támogatja a főváros, visszamondjuk, fölmondjuk a megkötött Oké, okay, de azt hatás. mondja, hogy fürjes, nem támogatjuk, érvényes. de tőled azt kérjük, hogy ABCDEF. Akkor mi van? Hát Én nem szeretek találgatni, tehát eljön a szerdai közgyűlés napja, ja. meg lesz a határozat, határozathoz ki tudjuk alakítani az álláspontukban. Mi készek vagyunk fölmondani ezt a nemzetközi szerződést, az egy viszonylag komoly kártérítéssel fog járni. Ugye azt mondja ez a szerződés, amit Budapest Város vezetésének támogatásával kötöttünk meg annak idején, hogy minden olyan kárt és költséget a Nemzetközi atlétikai Szövetség felé, ami a Nemzetközi Szövetségnek abból fakad, hogy mindent újra kell tervezni, és egy új helyszínt kell találni a 23 végére. Magyarországnak. Ez volt a redukciós kár, kár, kár, ugye? Nem, ez az anyagi kár. Ez igen. A, az de a vagy kár, van a reputáció? Igen, mert rosszul, az a bizalomról szól. hogy egy kicsit olyan komolytalan országban fogunk kinézni, hogy valamit. Jó, akkor azt a rövid kérdést egedjem meg. Ez teljesen nyilvánvaló. De azt hogy kérdezem. A ezután ránk bízni, nem tudom. Önnek van arra jogosítványa, hogy válaszoljon egy olyan kérdésre, mely szerint politikai alkú kérdése lehet-e az Atlétikai stadion megépítése? Ne, nem szatos vagyunk. Tehát. Jó, ö, akkor nem. Nem őrszék, nem tartja. Jó, lehagy van, meg a másik, akkor mégis tocs volt. De, de e, én tényleg nem akarok találhatni, várjuk meg, hogy végre hivatalosan mi is hangzik el, és akkor akár azt önnel is szívesen újra megbeszélem, ha már ki... tudjuk, hogy mi az. Igen, most már csak nagyon röviden nem akarom rabolni az idejét, hogy a Városligetben a Regnum Marianum az, egy olyan dolog, amely újdonságként jött elő, mert ugye ott azok az építmények, amiről szó volt, és amelyeknek most a leállítása, éppen az aktualitás, azok között ez nem szerepelt. Ön erről tud valamit mondani, vagy? Mindig is szó volt, azt uh, György kollega jobban el tudná mondani, de mindig is szó volt arról, ugye volt itt egy uh, templom, amit a kommunizmusban uh, leromboltak, és uh, a Regnum Máriánumnak e visszaépítése, vagy valamiféle emlékhely kialakítása, az én úgy tudom, hogy a legelejétől kezdve része volt ennek a programnak. Jó, tehát most... Tehát... tehát nem új dologról van szó. Jó, ebben most nem szeretnék önnel vitatkozni, de azt mondom, hogy akkor az most olyan, mint ami éppen úgy tűnik, hogy lesz. Hát a Karácsony Gerge erre talán a, a kormányűlésen is azt mondta, hogy ez egy szimbolikus hogy ezt nyitott erre, Úgyhogy ez, ez egy olyan dolog lehet, ami megtörténik. A 24-én egyébként ebből vagy, vagy lehetőségét, jogi lehetőségét tekintve elkezdhető, de ki tudja, hogy megteendő népszavazásra való aláírásgyűjtésről ön gondol bármit, és vagy abban szintén kivárná inkább a szerdát? Ha várjuk ki a szerdát, várjuk ki, hogy indul-e aláírásgyűjtés. Úgyhogy én tényleg idő előtt nem szeretnék ezekről a kérdések nyilatkozni. Mert akkor, idő előtt nyilatkozik az ember, meg a tények ismerete nélkül, akkor könnyen mond butaságot, úgyhogy várjuk is. Ebben 100 száz igaz, igaza van, beleértve, hogy ezek a ro roppant bonyolult nevű cégek, amelyek egyébként nyertek a közbeszerzésen, addig várnak a dózereikkel, mert ugye arról van szó, hogy a fehér bál, illő, dörödöm, dörödöm, tehát hogy ott Minden ugye, szóval mond... Igen, úgyhogy... tehát az, az mind fel van függesztve. Éjjjön nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha beleférek a tánc akkor decemberben, tehát én ehhez a heti rendelkezésre álláshoz nem ragaszkodnék, akkor, amikor lesz miről beszélni. A fővárosról beszélünk, állok rendelkezésre. Azt elolvják, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsa annak függvényében ül össze, tehát az időpontja, hogy mi lesz szerdán vagy annak, mindenféleképpen van egy olyan napi pontja, hogy az leközel mikor lesz. Nincs még kitűzve az időpontja, és én azt gondolom, hogy a szerdájában is vízválasztó lesz. Jó, hát akkor tényleg ma a tíz és aztán szerda. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, és köszönöm, még egyszer köszönöm, a múlthagy legválasztásért. van. Élet, viszont hallásra. Fülyes Balást hallottak. Zárózene van, a zárózene alatt bárki telefonálhat. Egyet fújtam, mert azért megmondom önöknek őszintén, hogy amikor kettőkor felébredtem, akkor azért nem voltam teljesen biztos abban, hogy hogyan fogok eljutni ma 9 óra 4 percig. Az, hogy el fog jutni 9 óra 5 percig, most már annyi van, abban szinte biztos voltam leszámít, ha meghalok. De hogy mit fogok produkálni ebben a két órában, nekem nem dolgom, hogy ezt... Uh minősítsem, de szerintem egy kettest abszolváltam. Ilyen. Nagyon sokan kérdeztek, legközelebb meg fogom kérdezni Függyes Balástól, hogy lehet-e közvetlenül kérdezni tőle. Jó reggelt! Jó reggelt! Engem nagyon fölmérgesített Fügyes Balás, és el is mondanám, miért. Úgy csinál, mintha nem tudná hogy egy de igenis elmondta, hogy mit szeretne vele a cepeli területen. Ha nem szeretné rúzsdaövezetként hagyni, és, és fontként a következő választásig megőrizni erre, és ez az hogy, hogy szóval tényleg olyan, mintha semmi más nem veszte Magyarországon csinálni, csak, csak sportpályát. Szóval ez nem ér. Hogy szóval a kormánynak azt mondja, hogy ha van bőven olyan gazdasági növekedés, amiből ezt meg lehet finanszírozni, mintha, mintha tényleg, hogy be lenne csak ezt lehet csinálni, és az meg nem igaz, amit Kerekperet mondott, hogy, hogy a főváros így akarja hagyni. Elmondta Karácsony Gergely pontosan, hogy mik, mik ezzel a tervek, és szerintem ő pontosan tisztában van vele. Szóval szerintem egy netto kérdés volt, amit előadott. Én nem, nem így érzékeltem, de attól még persze ezt más érzékelhet így. A saját szempontrendszerét tólja előtérben, és eközben persze lehetséges, hogy a másik szempontrendszer rendszereit távol tartja. Távol álljon tőlem, hogy maliciózus megérzéseket tegyek, de emlékezzenek rá, hogy Bár László ebben a műsorban közvetve, miten beszéltem vele, tett ajánlatot arra, hogy vitatkoznak a Rácsony egy olyan szituációban, amiben én most vagyok, ahol Füriás Balázs immáron másodszor beszél, de október 13-a óta a hűt helye van Karácsony Gergelynek. Nyilvánvaló, hogy a csepeli helyzet vagy a Ferencvárosi helyzet sokkal fontosabb annál sem, mint hogy rendelkezésre áll. Egy műsor számára karácsonygergei vagy sem, de én azokat tudom megjeleníteni, akik egyébként rendelkezésre állnak, és hogyha ők a saját szempontrendszerüket mondják, nekem nem dolgom a karácsony szempontrendszerét elmondanom, legfeljebb kérdéseket teszek föl, amelyek nem ponttal végződnek, hanem kérdő Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én nem értem, Führes Bázs miért nem lehet megkérdezni, hogy miért nem lehetett úgy megépíteni a stadiontól, Elnézést, a stadion Megkérdeztem. Tehát az, hogy nem lehetett volna megkérdezni, ezt azért hagyjuk itt abban, megkérdeztem. Az, hogy ön a válaszát nem fogadja el, azt én tudomásra veszem, de megkérdeztem. Tehát azért a tárgyszerűséget, azt ne vitassuk el. Hogy a válasz nem tetszett önnek, azt őszintén sajnálom, de ott még nem tartunk, hogy én írnám a alanyaimnak a válaszát. De nem is fogunk tartani soha. 061 4890 és 06 lehet mondani, vagy csak közbe lehet vágni. Uram. Én oda akartam juk hogy a lelátót meg lehetett volna úgy oldani, hogy be lehessen tolni, ki lehessen húzni, és lehetett volna a körbe kutó Én ennyit akartam mondani. Értem uram, a Népstadionnak nem ezek voltak a tervei, viszont hallásra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csak két megkérdés, mind a két riportalany, meg ön is jóval a kettes szint fölött teljesített, ezt, mint volt, már elmondhatom, nálam 4,5, hogyha 5 mennek az osztályzatok. Egy dolog, ezt jogásként jobban tudja, Baranyi Krisztina két esetben is prejudikált lopásról, illetve tolvállásról beszélt, holott -e uh, nem semmiféle bizonyítés. ugye ezek azok a dolgok, ahol az ember időnként szól, időnként nem szól. Két politikusról van szó, akik mindannyian, mind a ketten a maguk uh, helyzetéből adódóan beszélnek. Nem úgy beszélnek, mint ön, és nem úgy beszélnek, mint én. Igen. És vannak hallgatók, akik árgus szemekkel nézik azt, hogy kire szólok rá többször. Igen, de van. Attól, hogy de, között, de, de, de, Mi de, alapján mondom én valakire, hogy tolvaj, de, nem is vagyok jogász, de egy jogász is, mielőtt a papírokat átnézi, és tárgyalás volt, és bizonyítékokat a tettem, sokkal jobban tudja, hogy milyennek ennek a procedúrája. Tehát ilyet az ember nem mond. Bizunk abban, hogy konszolidálódik a helyzet, és ezek a mondatok elmaradnak. Egy olyan műsorban beszélnek, amelyben nincs igény arra, hogy ilyen mondatok elhangozzanak. Itt hívom fel figyelmét, hogy más misorokban viszont van rá igény, és mint nem a Kejfej Jancsi, a nem állunk jól önmegén. Függetlenül attól, hogy én egy tízes skálán tízesre értek egyet önnel. Hiszen maga a kérdés, a kétfarkú kutya is olyan volt, mint ott egy olyan helység lett volna, ami egyébként egy titkos helyiség lett volna, majd kiderült, hogy nem. Jó reggelt. Jó reggő, kibánok. Köszönöm a a, Nézze, e, ugye a, Budapest, a Budapest Rádió ugye erről szólt volna, és ha belegondol, ez a mostani helyzet még nagyobb mértékben tenni lehetővé a Budapest Rádió, de arra jelenleg esélyt sem látok, hogy például Baranyi Krisztinát és Füriás Balást összereszem, mert ez nem biztos, hogy a fél számára kívánatos, és elrontani pedig azt, hogy külön-külön rendelkezésre állnak nem akarom. Védéki Agrárius voltam, viszont, találsz. viszont találsz. Veszem mindezt egy olyan műsorban, és nem bírom elhallgatni, ahol a 444.hu hangulatkeltéséből az hangzik el, hogy én egyébként valamiféle promóciót és propagandát folytatok. kizárlag azért, mert Ács Dániel és a mögötte lévő csapat Új Péterig nem a műsort hallgatja, hanem a szerencsétlenül megfogalmazott szerződés szövegét citálja untalan. Unos untalan. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Engem is nagyon-nagyon zavart, hogy Fűrjes Balázs végig úgy beszélt, mintha létezne egy olyan matematikai, vagy közgazdasági, vagy nem is tudom milyen akcióma, hogyha létezik 20 hektár elhanyagolt valóban csúnya terület, akkor arra csak és kizárólag a etikai stadiont lehet építeni. Ez, ez nem méltó szerintem semmilyen. Szerintem nekem igazán van, de nem csinálta méltatlanul neki. Erre van megbízatása, ezt képviseli. De azt, hogy ezt egyébként nagyobb mértékben tette el, ezt önnek kell tudni eldönteni. Én ennél sokkal nyomulósabb politikusokkal szoktam találkozni. Neki elemi érdeke ezt elmondani, hát, és ennek követke. Igen. Minden esetre valaki ezt megérti, van, jobban tolerálja, engem, nekem ez már... Tudomásra ha, es, ha esetleg még hallgatja a műsort, akkor, akkor szeretném elmondani, hogy én el tudok képzelni, hogy a szociális bérlakásoktól kezdve nagyon sok minden, akár közép-európai egyetemnek egy kampuszát is, egy modern kampusz, hogy a belvárosból ki tudjanak jönni. Ha a sport létesítményekről van szó, szóval akkor olyan sportokat is lehetne támogatni, amiben a magyarok nagyon sikeresek mondjuk a, a, a, a ötösától, evezős és úszó sportokon át, nagyon sok mindent, ö, nem csak atlétikát. Lehet, hogy meg kellene kérdezni erről a, az emberek véleményét, akik ezt ki fogják fizetni, mint például én. és 0636771161. köszönöm szépen, hogy elengednek. Jó reggat! Jó reggat, Én úgy hallottam, hogy nem az egész területen lenne atletikai stadion, csak az ötödén. Ez így van. Ez, ez az előző úrnak csak, mert ő azt mondta az egészleten Jó, csak érti, az, érti, abban a pillanatban, hogy a közép-európai egyetem kampusza jelenik ott már abban a pillanatban én nem tudok mit mondani. Én sem nagyon, mert ott már valami más is van. Igen, köszönöm, viszont falásra. Jó reggat! Jó reggat, kívánok! Uh, atlétikai világbajnokság, meg ez ezzel kapcsolatos beruházás kapcsán lehet? Figyel. egy Egyébként Én annyit szeretnék mondani. Uh, egyrészt én atlétizáltam, tehát az én szívemnek ez különösen kedves. Én most itt, uh, hogy, hogy most ez, hogyan lehetne, mennyi pénzből, meg hogy lehetne, ezt most hagyjuk. Ehhez én keveset tudok, nem tudom. Én most ennek azt az aspektusát uh, szeretném csak egy kicsit... Uh, Megtárgyalni, megvilágítani, hogy ugye uh, ennek a támogatása kapcsán uh, nagyon sok jeles sportoló Baji Balázson keresztül hosszú katinkán át uh, nem tudom még a Gyurta Dánielre emlékszem konkrétan. Ki tudja, sokan uh, tényleg uh, komoly sportolók, akik nagyon komoly eredményeket értek el, világbajnokok, olimpiai bajnokok uh, álltak ki emellett. Én uh, a Amennyire én rá látok, meg amennyit én tapasztaltam ebből, ez jellemzően kimerült abban, hogy ők akár a saját személyes, vagy a sportolói oldalukon, a Facebookon ezt megosztották, és fűztek hozzá némi kommentárt, hogy ez ezért, azért, vagy amazért, de jó volna. Én csak azt szeretném mondani, hogy ez teljesen korrekt. Mindenkinek megvan a maga véleménye, hogy a saját hírnevét, ismertségét erre felhasználja. szíve joga, semmi gond nincs vele. Én azt az egyet hiányoltam, hogy egyetlen egy sakat, az én tudomásom szerint, ha van kivétel, én annak borzasztóan örülök, de én egyetlen egyről se tudok, aki azt mondta volna, hogy ő olimpiai bajnok, kap ezért havi X járadékot, meg egyébként még kismillió módon támogatta ő az állam, és ő személy szerint a saját pénzéből 100 ezer forintot letesz az asztalra, de ez nem hogy ezt támogassa. De ez nem életszerű. Ért, értem, amit mondaná, arra, hogy ez nem életszerű. Tehát ön, ön, Önből is megszólalt a Közép-Európai Egyetem, de ez most egy nagyon rossz mondat volt. Tehát hogy mondjam, uh, itt valami olyasmi szól önből, amit én pontosan értek, de nem azt mondja. És most nem, azt mondja, nem. hogy aki fizeti a zenészt, akkor annak megfelelően kell énekelnie, nem hiszem, az létezik. Nem, hogy valaki... én, a, én azt mondom, hogyha, bocsásson meg leegyszerűsítve, a következőt mondom, hogy a pénz beszél, a kutya meg ugat. Tehát, hogyha valaki Jó, de azt nem mondja, tudjuk, hogy hány olyan olimpiai bajnok van, akit felkértek, és nem vállalta. Ez az ellenkező, uram. Nem pedig az, hogy saját pénzt lerak. Csak az nyomatékot adott volna a szavainak az én szemembe legalább, de én egy ember vagyok. Ez, ez szint a de magukért. De miért? Azért, mert nem így szavazunk dolgok mellett. Dolgok mellett úgy szavazunk, hogy kiállunk érte. Ha pénzt kérnek, akkor pénzt adunk, de ez most nem az a szituáció, amikor pénzt kell adni. Ebben nem értünk egyet. Oké, okay, köszönöm. De nagyon. Bárki más? 9 óra 21-ig tudok maradni, egy fillére eset tovább. Az 4 perc. Jó reggelt. Háló, jó reggelt kívánok. Egy, egy pillanatot kérnék, hogy kérem, hogy alvasson meg. Gumigyárak vannak az országban, és... Kérdezzem már meg a Fügyes Balást, hogy, hogy futókörökbe be tudná neked szállni ezek a gumityára. Okay. Kár... Jó reggelt! Ezt ilyen Örkin egy perces volt ez az XYZ-en kérhívtást toválló. Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt. Hát nagyon köszönöm a Aura beszélgetést, beszélgetésben, tényleg elképzelhet, megvilágítja az egész unió működését. Úgyhogy hát nagyon nem jó lenne, ha ő elveszne valahol az éterbe. Úgyhogy jó lenne, ha csak... Egyáltalán jó, hogy a civil rádió elveszik az éterből. Jó reggelt! Jó reggelt, csak meg az a hogy szólnék hozzá, aki mondta, hogy 100 ezeret, akkor nem ajánlott ő vagy akkor ilyen alapon, hogyha nem rendezik meg az akikai védét, és ezzel nekünk büntetést kell fizetni? É, pontosan. Akkor ezt a majd azok, akik akarácsorra szavaztak, hát a közgyaljat. Köszönöm, viszont Égy. a lelkés. senki? hát akkor még egy perc most még csak 9-20 van Az én órám és az itteni úr, az fél perc van közötte. Ez itt nem a Náza. Jó, ha ilyen különbség van, akkor ez utolsó és aztán elköszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. azért úgy kellett volna intézni, hogy megvitatni azt, hogy rendezünk világbajnokságot, az viszont azzal jár, hogy építünk egy stadiont. És akkor egyszerre volna volna kettőt, mint hogy rendezünk egy atlétikai világbajnokságot, és aztán meg, megvitatjuk, hogy építünk a stadiont. Ne harag, ugyan ebben a kérdésben nem ez a kérdés. Az a kérdés, rendezzünk e atlétikai világbajnokságot, ha egyébként a döntés és a végrehajtás között van egy önkormányzati választás. Teljesen rosszul látja. gmail.com, De ez nem csak az atlétikai világbajnokságra vonatkozik, ez a Nemzeti Színházra is vonatkozik, és mindenre. Ha nem ez volt az utolsó adás, akkor hétfőn találkozunk. Ha utolsó adás volt, akkor anyukám mondaná, löppá. -e. dörö.fi alajanos Ádám, te jössz! Ön a CV adását hallja a 98 MHz-en. CV rádió, amely elérhető és átérhető.